Jövőleg ötlet. A Veszprémi polgár. Szólítja bárki rajtam kívül így önt, mint hogy a Veszprémi polgár? Nem. Ön kérte? Igen. Hát egészen most az úgy történt, hogy azt kérdezett, hogy mi legyen ki. Így. Ja, így. így. Így. Így. De ez vállalható. Abszolút számomra teljesen. És tulajdonképpen ez így maradhat örökre. Így van. Így van. El, hiszen most egy Veszprémben élő polgár, de lélekben az. De, igen, de ez nehéz. Igen, mert többé kevésbé ott is élő, tehát ilyen nehéz ezt meghatározni. Igen. Korábban azt szoktam mondani, hogy Budapest lakom, de Veszprémben élek, ez nem költői, de azért most is az idő, idő jelentős részét Veszprémben töltöm. Tehát, hogy ki hol él, az... azt amint elkezdünk róla beszélni, azonban nehéz, vagy nehezen kitárgyalható témával válik. Egy tízes kálán kilencesre zajlik a magánéletem alapvetően a lányom okán, amiről itt most részletesebben nem fogok beszélni, de az életemet azért elég jelentősen befolyásolja, amiből egyebek között az is eszembe jutott, hogy egy olyan közszereplő, mint ön, akinek egyébként van magánélete, amiről időnként írnak újságok, de ha nem írnának az újságok, akkor is lenne magánélete, és néha erre rá is szoktam kérdezni, ismerve az ő határait. hogy azért az egy képesség, hogy az ember ezeket az eseményeket, ezeket a történéseket úgy tudja leválasztani a munkájáról, hogy legfeljebb a legközvetlen munkatársai kérdezik meg, hogy Tibor, mi történt, mert egyébként kvázi ön akkor viselkedik jól, ha ez meg se látszik önöm. Igen, ezzel egyetértök. Ez korábban is így volt? Igen. Ezt hívjuk fegyelmezettségnek? Nem, nem tudom, nekem ez nem fegyelmezettség kérdése, ez, ez egész egyszerűen az, hogy hogy az. Hát, én nem tudom, én nekem úgy van, hogy, hogy bizonyos helyzetekben más-más témáról beszél az ember, vagy hogy mondjam? De most én nem erről beszélek, én most azt mondom, hogy egyáltalán a viselkedés, tehát hogy nem arról van szó, hogy otthon marad és felhívja a minisztériumot, hogy fiúk oldjátok meg, oké, lányok, hanem hogy végzi a munkáját, miközben egyébként belül máshol van. Aha. Hát nem tudom, hogy ez fegyelmezettség. nekem ez természetes, de lehet, hogy nem gondolkoztam még ezen, hogy ez hogy hívják, ezt a tulajdonságot számomra, szóval, ez teljesen több. Ha kamaszkorát is ideértjük, akkor lelki, magánéleti történések miatt volt önnek egyáltalán krízise, és igen, hányszor nem fogom megkérdezni, mivel kapcsolatban, megállok itt. Nem. Nem volt krízise? Nem. Hát picsit mit értünk krízis? <laughs> Most eszembe... olyan, hogy azt mondom, hogy nem megyek be. Nem, nem, nem, nem. Nem, most eszembe jut egy történet, amit annak idén elmesélt, és amit szintén nem fog teljes érdelmében elmesélni, csak abban bízom, hogy ön emlékszik, amikor valaki visszakérdezett öntől, hogy mondd Tibor, mi az, hogy gesztus. Most kicsit így érzem magamat a krízissel. Megvan a történet? Nem értem, de nem, mert, a, mert ugye más-más a, a krízis percepciója az embereknek. Van, aki már akkor krízisbe kerül, amikor a legkisebb valami kibillenti a hétköznapi ritmusából és, és teljes. De van, aki meg, én, én olyan ember vagyok, a gyerekkoromtól kezdés, ez nem tudom, hogy ez születési adottság, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy családi neveltetés, vagy nem tudom micsoda, hogy el vagyok arra készülve, hogy az élet minden nap, tehát minden nap tele van olyan meglepetésekkel, ami alapvetően fölforgathatja az ember életét. És ebből adódóan nem kerülök válse. Persze én is meglepődöm. Azt jelenti, hogy nem lepődöm meg soha semmin, és mindenre azt mondom, hogy de hát ezt is tudtam, meg ezt is láttam. Nem, tele vagyok meglepetéssel, vagy tele vannak a napfény meglepetéssel, de ezek nem sodornak engem krízisbe. Egyről. Én ezt értem, de közben, miközben ugye amiről beszélünk, az meg annyi objektív dolog, Őről se feltételezném, hogy ne lennének érzelmei, és azok azért súlyosan közre tudnak játszani egy ilyen szituáció létrejöttében, miközben egyébként menetrendszerűen üzemel. Igen, de, ez krízis, igen, de a krízis szintje számomra a krízis az, amikor nem tud menetrendszerűen üzemelni valaki. Tehát azt mondja, hogy ma nem megyek be dolgozni, ma nem találkozom senkivel, ma, ma nem tudok elmegyek világgá, ne hívjon fel senki, nem vagyok kíváncsi. De ezzel nem együtt nem lehet Navras és tibor azt mondani, a Veszpelői polgárról, hogy egy kockás füzet lenne. Nem, azt hiszem nem. Ha érthető én... vagyok. Igen. Nézte a tegnapi vitát? Nem tudtam, mert éppen autót vezettem, jöttem haza a választókerületemből egy, egy rendezvényből, és ezért a sajtó... Tudósításon keresztül próbáltam követni ezekről azért. Az m 1 bejött volna a telefonján. Hát vezetni még se jó, hogy az ember a tévét néz. De csak a hang, hát figyelj, nem, nem tudom, melyik volt siralmasabb. Hát 11, 11 jelöltnél, ugye? Tehát én szerint, de azért volt jó szerintem a tegnapi vita, vagy én ugyan anélkül láttam volna, de meg fogom nézni mert érdekel is. De számomra tökéletesen megmutatta azt, hogy a vita, léte vagy hiánya az egyik ilyen áll szerintem a magyar politikának. Nevezetesen? Nevezetesen ezt központi, tém, ezt központi problémaként megjeleníteni, hogy a 2010-es, talán már a 10-es, azt nem tudom, hogy 10-es választási kampányban volt-e vita, vagy nem volt vita, a 14-es, 18-as és 22-esben országos szinten, televízióban biztosan nem volt vita, ezt demokrácia problémáként jelenítették meg bizonyos emberek, én kezdettől fogva ezzel nem értettem egyet, és szerintem így bebizonyosodott az, hogy ez nem demokrácia probléma, mert önmagában egy politikai vita, az egy rendkívül korlátozott, lehet kedélyavító, de rendkívül korlátozott hatékonyságú eszközel egy demokráciának. Egyébként volt vita, hogy csak hogy bocsánat csak, hogy a, a hallgatók is annak idején is beszéltünk róla, de ugye ez nem jelentette azt, hogy a magyar politikában általában ne lesz volna vita, mert például a 2022-es választási kampányban én vitatkoztam a választókerületemben nyilvánosság előtt az a ellenjelöltemmel Rég Lajossal, aki a jobbik, jobbik politikusa volt akkor. Tehát viták azért voltak, csak a nagy televíziós, nem tudom, élőben közvetített országos vita nem volt. Nem fogok alapvetően vitatkozni azzal, amit ön mond. Én ezt annyival egészíteném ki, hogy a vita valójában a beszélgetésnek lett egy ilyen sajátos árnyékfontomja. Mert hogy a vita mennyiben a demokráciának része, azt nem tudom, az, hogy egymással az emberek beszélgetnek, az nagyobb mértékben, és annak a hiányát azt nem lehet a vita hiányára bal felcserélni, de önmagában a beszélgetést. Én mindig elcsodálkozom azon, hogy miért nem örülnek annak, vagy miért nem élvezik az emberek az önnel folytatott beszélgetést adott esetben Srebrenica kapcsán, Amely, ha igaz, a mai csatnak lesz a témája, elő fogom benne az önnel való beszélgetés, többé-kevésbé kiejedzetelem, aztán majd meglátom, hogy ki, eh, hogyan fog megnyilvánulni, mondván, hogy Srebrenicáról is természetesen lehet úgy beszélni, hogy az ember azt se tudja, hogy hol van és mi történt. De én a múlt héten kíváncsi voltam őre, az az íg világán senkinek az érdeklődését, vagy azoknak az érdeklődését keltette fel, akik megnézték, nagyobb nyilvánosság nem foglalkozott vele, miközben az egy beszélgetés volt, egy egyébként valami iránt érdeklődő ember, ez voltam én, többé kevésbé véleménytelenül, mert az ön véleményére az ön ismeretei voltam kíváncsi. Ez egy médiaesemény, vagy ez egy média történet. Az, hogy politikusok egyébként beszélgessenek, akár egy klubban, akár a nyilvánosság előtt, az egy másik dolog, lehet, hogy ez egy a fantáziám terméke, hogy ezt hiányolom, ezt, ebben már nagyobb hiányt látok. Tehát az, ahogy... nem. igaz, az a... Én egyetérte, egyetérte. És hát ennek láttam tegnap egy egészen súlyos leképeződését, beleértve a magyar televízió identitás válságával, ahogy egyébként a vendéglátók a vendégekkel foglalkoztak, de azt is lehet mondani erre, hogy valójában ezzel, én most úgy szembesülök, hogy nem láttam még ilyet, ez van, és ezzel egyébként minden rendben van. Én furcsa néztem. Hát amikor 11, ugye ezeknek a politikai vitáknak a, a, a nehézségét mindig az adja, hogyha úgymond, de, hogyha nem arról akar folyni, a vita, hogy a vita demokratikus -e vagy nem, akkor mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a vitában való részét erre. Ez jelen esetben 11 listavezetőt jelentett, akik közül most egy sajátos helyzetben vagyunk, mert kinyílt a magyar pártrendszer, tehát nem tudjuk egészen pontosan bemérni a szokásos mértékkel a szereplőit, de ezek között vannak olyanok, akiket hangsúlyosabbnak gondolunk, és annak olyanok, akiket kevésbé hangsúlyosnak gondolunk. Ugyanakkor a demokrácia egyik kritériuma az lenne, hogy mindenki azonos feltételekkel szólalhassa meg a vitában. Amit persze mások kifogása annak. viszont onnantól kezdve elkezdődik az a vita, hogy a vita demokratikus-e, ez a mit jelent, a demokratikus vita. És szerintem ezért, ezért valójában egy állt problémáról van szó, mert teljesen megértékik egyetértek önnel, hogyha egyébként a magyar társadalom kommunikációs sűrűsége fogalmazunk, interpersonális kommunikációs sűrűsége nagyobb lenne, akkor valójában ennek a vitának, a vita a helyére kerülne. Tehát ez egy, ez egy show, egy politikai show, mert az emberek egyébként ezernyi más témában beszélgethetnének anélkül, hogy ez egymás kizárására irányuló, vagy kiátkozására irányuló éles nem is vita, hanem összecsapás lenne. De sajnos nem ebben a helyzetben vagy. Ön nemrég találkozott a tapolcai polgármesterrel, valaha is egyébként esette szó önök között arról, bármelyikük kezdeményezésére, ami annak idején a film benemutatása kapcsán egy levélben manifestálódott az ön részéről. Mi akkor beszéltünk, amikor ez az ügy volt, akkor erről többször beszéltünk. Ne kell mondjam, hogy maximálisan korrekt. Annak ellenére hogy nem értettünk egyet az ügy kezelésében, de maximálisan korrekt volt a polgármester hozzáállása, tehát a dobozotán hozzáállása is. És akkor mi sokszor, és, és többször is beszéltünk egymással végig az ügy lecsillapodásáig. Azóta ezt nem... nem Mire jutottak akkor? Hát ő azt mondta, hogy... Hát nem tudom, hogy egy... Bocsánat, most azért torpantam csak meg, mert ugye ez a kettőnk között folytatott beszélgetés volt, és nem vagy benne biztos, hogy ő hozzájárulna most egy héttel a önkormányzati választás előtt, hogy, hogy ez teljes konkrétságában felfedjem, de akkor azt mondom, hogy, hogy ő jónak látta az ügyet úgy, ahogy volt, ahogy a mozi kezelte, én pedig ugye nem láttam jónak az ügyet. Tehát mondjuk ezen, a, ezen az absztrakciós szinten maradnék esetleg egyszer megbeszéljük, és akkor el tudom mondani, de egyennyi válaságot, nem tudom, hogy nem akarok neki ezzel átani. Tulajdonképpen nincs A... csak egy bármilyen jelentőséget annak, hogy akár önnél, akár másnál egyre több hivatkozás van arra nézve, hogy majd négy szemközt megbeszéljük, ami az én hiúságomnak nagyon jól esik. Oké, okay, nem, csak tényleg arról van hogy... de ne De ne, ne, ne, ne, ne értsen félre, tehát ez, nem egy, ez, egy, ez egy kérdés volt. Mert Egyébként nem... erre mondhatja azt, hogy egy... igen. Ez egy érdekes történet volt, mert ez pontosan, pontosan arra volt példa, hogy egyébként az adott ügyben homlokegyenest ellenkező véleményen lévő két ember, párt pártpolitikailag is ugye teljesen ellenkező oldalon lévő két ember, meg tudnak kulturáltan beszélni egy kérdést, anélkül, hogy ezzel mondjuk a város békéjét alapvetően fölborították volna, vagy fölborítanák. Mert terve volt egy nagyon furcsa jelenet ebben a vitában, ami egyébként nem volt vita, nem tudom mi volt, hogy én meg aztán béképpen egy harmadik dolgot éltem meg, mert én közben a magánéletemet éltem, ilyenkor megállítottam a vitát, úgyhogy az a vita, amit talán egy óra, 56 perc volt, az nálam három óra volt. Úgyhogy már tulajdonképpen arra sem nagyon emlékeztem, és mindig visszamentem. Tehát a, amikor telefonáltam, vagy egyéb tevékenységet végeztem, akkor megállítottam, de visszamentem, hogy szöveg összefüggésében értelmezni tudjam. Úgyhogy olyannak ezt az eseményt, mint ahogy én láttam, rajtam kívül senki nem látta az országban, hogy ez jó -e vagy sem, nézőpont kérdése. De volt egy pillanata a legvégén, amikor Donát Anna az egyik műsorvezetőhöz fordult, mint a volt köztársasági elnök kommunikációs tanácsadójához, aki egyben egyébként Orbán Viktorral az elmúlt időkben többször interjút készített, mint egy kiszólt a szerepéből, ami ugye filmekben és színházban időnként előfordul, ha annak egyébként dramaturgiailag helye van, ez mindenki döntse el, hogy volt-e vagy sem, amivel gyakorlatilag azt kérdezte az egyik műsorvezetőt, hogy ez most egy megfelelő alkalom-e, hogy olyasmit kérdezzenek tőle, amire egyébként se ebben, se más formában még sohasem született válasz. És ez ugye... Annyiban, ha azt kérdezed, ezt miért mondom, ezt azért mondom, mert hogy hány olyan beszélgetés van, amire az ember nem tud rákérdezni, mert azt se tudja, hogy megtörtént -e vagy lehet, hogy megtörtént, de nem születik rá válasz, vagy adott esetben van egy riporter, aki beszélget a miniszterelnökkel, és miközben én, vagy ön átadna egy csomó kérdést a riporternek, hogy ezeket igazán feldetni, ő valamilyen okból ezeket a kérdéseket nem, hanem más kérdéseket tesz föl. És ez egy, ebben egy, egyes embereket örömmel töltel, másokban meg hiányérzetet kelt. Okay. Ennyi. Tehát ez, ez volt a rokon történet a tapolcai aha, aha. Egyébként abból a szempontból én fontosnak tartom azt az esetet is, meg azóta is kapcsolatunkat, ugye a tapolcai polgármester nem fideszes, annak idején jobbikos volt, most nem tudom, szervezetileg egy civil szervezet jelöltjeként indul az önkormányzati választáson, de a másik fontos város pedig Ajka ugye, aminek szociálista a polgármestere, és a tehát a magyar politikai újságírás szemmel láthatóan egyáltalán nem zavarja annak abban, a, abban hogy azt a toposzt, mi szerint a kormány következetesen bünteti a nem kormánypárti önkormányzatokat, ez bármilyen szempontból is megzavarja azt, hogy történetesen az önkormányzatokért felelős miniszter a saját választókerületében egyébként jó személyes kapcsolatot ápol két ellenzéki polgármesterrel, sőt, ezek a városok, ezek elég jelentős fejlesztési pénz, ugyanúgy fejlesztési pénzeket. Kicsit úgy érzem ezt az egészet, anélkül, hogy ö, humorizálni szeretnék önre, mintha egyébként maga a kormányzat öntenni meg ennek a felelősségeknek, mert ugye én olyan nagyon sok miniszterrel nem beszélek, de azért nézegettem a közéletet, és önön kívül erre ilyen mértékben formailag és tartalmilag már, amit én látok, más nem ad. Nem ad, de mert, mert nem tudom. Tehát nem, adni nem ad. Egyrészt azért, mert nem rajtam kívül egyéni választókerületi képviselő a kormányban Nagy István és Lázár János. Ha jól emlékszem, igen, őket. Tettem. Szerintem Lázár egy külön történet ebből a szempontból, amit azt tudjuk, ez kettő és fél millió forintért értesülhetünk is róla, de, de Nagy István szerintem a maga módján ugyanúgy. Ebben igaza van. Ezt is, ebben igazságtan is voltam, mert ráadásul én vagy Facebook ismerőse vagyok, vagy nem tudom mi okból, de rendszeresen kapom a vele kapcsolatos híreket, korrigáltam. De ha már Lázár Jánosról van szó, ez már nem kizárólag. Tehát ugye egy ilyen beszélgetésben fontos és fontos talán dolgok vannak, vagy csak fontosak, vagy csak fontos talanok. Végül is el lehet bizonyta, bizonytalanítani az ember fialáját, hogyha permanensen azzal szembesül hogy a másik fél azt mondja, hogy ez most komolyan kérdezett, ennek semmi jelentősége nincs. Hiába érzi belülről azt, hogy ez talán lényeggel bír, ha a másik visszautasítja, és ez természetesen más közegre is vonatkozik. az zárva. Tehát amikor legutóbb Hudnezev vásárhelyen mérhetetlen neki készülődés után, ami egyébként egyszerre volt megmosolyogtató, kedves és vicces Márkizai Péter, ugye ez egy videó. Tehát azt képzelje el, hogy Márkizai Péter talpig érettségi ruhában. E Monológot folytat arról, hogy a miniszterelnök egy olyan helyre fog elmenni lakossági fórumra, ami közel van az hogy iskolájához, a születési helyéhez, majd meglátja a közelgő miniszterelnököt, és olyan izgalommal, amit fel, ugye ezeket nem, lehet, ezeket nem lehet megrendezni, ez nem egy játékfilm, ezt valaki rögzíti, aztán a Márkizai közé teszi a maga végtelen gyermekdettségével, meg felnőtségével. Az egész Márkizai egyszerre elviselhetetlen, és egyszerre nagyon szeret, ezzel a megfogalmazhatatlan, hogy az Oszkó Péter mondta, hogy futóbolon, de néha egy nagyon kedves futóbolon. Na vissza a lényegre. Tehát ő mondja, hogy ő összekészített, itt nem tudom micsodát húdmezővásárhelyek kapcsolatban is, ez, majd ő oda fogja adni a miniszterelnöknek. Hát nézze, ahogy elment mellette a miniszterelnök, majd közölte a márkizajjal, hogy majd a Lázár fogja átvenni azt a mappát, amit egyébként kezet se fogott vele, tegyük hozzá. Egy nyitott kezet mellett ment el, és a Lázárra bízta azt, amivel kapcsolatban a Lázár éppen, hogy kiakat ugye abban a szövegösszefüggésben, amiről ön az előbb említést tett, mert hogy ő egyébként őt mennyire ki nem állhatja, és ott mosolyogva, mint egy színész, aki elfelejti a múltat, mondja, hogy igen, majd gondoskodik arról, hogy ez a mappa eljusson a miniszterelnökhöz hozzátéve, hogy még a videó látszik, hogy az első adott pillanatban megszabadul ettől a mappától, és odaadja egy harmadik személynek, Na nézze, hogyha Magyarországon Magyarországi Rövidfilmeket lehetne Oscar díjal jutalmazni Akkor ennek én Oscar díjat adtam volna maga kategóriájában Ebben nekem, mint csebben a tenger Benne van a hazám Egyesérzet Egyesérzet És nem tudom eldönteni, hogy ez egy tragédia Ez egy komédia Ez egy tragikomédia vigadás, nem? Tessék? Sírva vigadás az, de én például ezzel kapcsolatban tudnék csinálni 12 műsort, meghallgatva a feleket, külön adott esetben Ég. együtt. Férintem, mi? Mi? Én? Én? Én? Dehez ma már se Lázár János, se a, jelentőség, a jelentőségével is az innek, és a, a a sűrített, tehát az eszenciális üzenetével is, az, amit, ahogy értékelés, amit mondom, teljesen értékelni. Igen, csak meg vagyok okadályozva abban fizikailag, hogy én ezt megvalósítsam. Hozzátéve, hogy nagyon furcsán alakul egyébként a közvélemény, mert a negyedik vagy ötödik adásnál azzal jönnének, hogy mondd fielez neked, miért ilyen fontos, és akkor nekem szembe kellene néznem azzal, hogyha 1500 an nézik, az vajon annak a bizonyítéka, hogy én valami lényegtelen csinálok, vagy nem a nézőszámmal kell törődnöm, hanem azzal, hogy engem foglalkoztat. Ez egy nagyon nehéz dolog. Természetesen ezzel nekem kell megküzdenem, magamban kell erőt éreznem arra, hogy mi fontos és mi fontos talán, de a külvilág visszajelzéseit az ember nem hagyja kívül, és anélkül, hogy ez megvalósult volna, ez ezt nem tudom ki, tehát azt képzeljél, hogy itt van a szemem előtt. Itt itt zajlik előttem. Beleértve azt a mérhetetlen készülődést, tehát oly, érté, olyan, mint hogyha valami gyerekként Elnézést, hogy kibeszélem a Kriszta lányát, de amikor a Kriszta lánya valamilyen dedikáció ügyben találkozott önnelő, úgy készült az önnel való találkozásra, hogy azt el se tudja képzelni. Beszélgettünk is egy jó. De most nem arról beszélek, hogy beszélgettek, hanem hogy számára ez egy milyen nagy dolog volt. Igen. Ahogy egy apukám mondta, és ezt se fogom elfelejteni, hogy felöltöztette a lelkét. És hogy erre a hétköznapok nagyon sokszor milyen mértékben nincsenek figyelemmel, és hogy ezek egyébként milyen törést tudnak okozni, nem 19-20, hanem adott esetben 50-51-52 éves emberekben is. És engem valami ismeretlen, vagy nagyon is ismert okból nagyon foglalkoztat az emberek lelke. Köztük a sajátom. Abban az átadott mappában ami ott kézről kézre járt és senki nem törődött vele, valahogy mint egy ilyen elveszett gyerek paraszai, ott volt az egész sorsom. Ön van olyan ember, akivel nem fog kezet? Mint. Volt ezt olyan... azt akartam mondani, hogy nekem nem annyira a kézről kézre járó mappa az, ami a kézfogás, tehát hogyha a készfogás tehát ugye ezek kapcsolatban különböző nézetek vannak, hogy ki kivel nem fog kezdet, ugye nem fog kezet. de nálunk magyarul, tehát a, politi, a politikában, a, a politika az mindig is az egymással egyet nem értő emberek közötti interakciók sokasága, nem? Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogy azokkal az emberekkel üljek le és beszélgessen, akikkel egyetértek, akikkel ugyanazt gondoljuk, az még nem a politika. A politikusnak az a dolga, hogy azokkal az emberekkel is próbáljon meg egyetértést elérni, akikkel egyébként nem, nem ugyanazt gondolják a világról, és mégis közös, közös irányba tudjanak dolgozni. Nekem ezügyben a múltban nagyobb sikerélményeim voltak, mint a jelenben. Én, igen, én is látok egy ilyen tendenciát, tehát hattérjek vissza a saját ügyemre, az, az, hogy megfogalmazódhat, hogy én kezet fogok Márki Zajpéterrel, ami aztán az egyik helyi lap két és fél millió forintos hirdetési kampányát is elindítja, azt szerintem valami olyan, olyan elborzasztó, ar arról sem is beszélve, hogy egyébként azt megelőzően egy évvel ugye az az ember, aki vádolt engem ezzel Lázár János, ő, Nyilvános sajtótájékoztatón kötött szövetséget Márki Péterrel, Hordnazi vásár Jövőjét illetően. Most pedig, ott most is ha jól láttam a felvételen, kétszer is kezet fogott Márki Péterrel és Tehát És ez, ezek, ez így fontossági pont lehet, hogy keze fogunk, nem fogunk kezet, köszönünk egymásnak, nem köszönünk egymásnak. Ez, ez, szerintem ez elég szomorú lát oda a magyar közélet hétközökjai van. Volt olyan, aki önnek nem nyújtott kezet? Nem emlékszem rá. Lehet, hogy volt, nem emlékszem rá. 11-en vannak egy csapatban, nem tudom, hogy hány kormánytagban. Hol van a szövetségi kapitány, vagy a válogatottnak, a, vagy annak a csapatnak a kapitányának a feladata, amikor elérkezik két játékos közötti konfliktus oda. Hogy azt mondja, hogy nektek nem kell szeretni egymást. De a viszonyatokat rendezzétek, mert ez a csapat eredményét kockáztatja. Ez nyilván a szövetségkapitány kapitány személyiségétől is függ. Tehát más. más-más személyiség. Más-más személyiségű szövetségi kapitánynál, vagy csapatkapitánynál más-mással beállalkozáspontja. Azt árulj el nekem is, feledkezzünk meg átmenetleg, vagy tartósan Lázár Jánosról. Volt-e valaha is? Tehát ezt most elkülönítem az előző történettől élesen. Amikor ön megkereste a csapatkapitányt az ügyben, hogy egy olyan konfliktusa van tartósan, vagy egy konkrét ügyben, amely veszélyezteti az ő munkáját és segítségét kéri abban, hogy ebben változás legyen. Még egyszer, ez nem az előző történetről szól. Igen, igen, igen, értem. Gondolkozom. Volt. Volt, nem, nem, tehát mással, tehát nem. Nem, szüli. fel sem merült. Tehát nem kell magyarázkodni. De volt. volt. És, és volt eredménye is? Nem. Volt-e úgy, hogy önt keresték meg, mint csapatkapitányt? Persze. Hát olyan persze. Sokszor. És meg tudja állapítani minden esetben az, hogy ez egy személyes torzsalkodás, kvázi lényegtelen, vagy az ügy érdemét érintő dolog, amiben bele kell avatkozni. Van olyan, amikor személyes torzsalkodás is az ügy lényegét érinti, de igen, meg lehet különböztetni szerintem, hogyha az ember ilyenkor foglalkozik vele, hát legalábbis kialakul egy véleménye ezzel kapcsolatban, ami persze egy kockázati tényező is, mert tévedhet az ember, és de, de igyekszem. Hát ugye ez, amire azt szokták mondani, hogy az ember vagy ügyvédtípus, vagy bírótípus. Ügyvéd bíró tehát az ügyvédtípus az... Vagy áldozat, hát még annyi minden van. Ség. Vagy áldozat, annyi minden van. Igen, tehát van, de ezen, ezen belül, tehát hogy egy, egy ügyben állást kell foglalni, akkor általában lehet, vagy lehet nem általában, de hogy vannak ügyve emberek, akik az egyik szempontot teszik magukévá, és azt minden körülmények között átviszik, és vannak bíró típusú emberek, akik pedig mérlegelik a különböző körülményeket, és igyekeznek olyan méltányos megoldást találni az adott ügyben, amely többé-kevésbé az egymásnak gyakran ellentmondó tények tett is valamennyire kielégítik. Én inkább bíró típus vagyok, ha úgy tetszik. Tehát, hogyha a jogász szocializációm is ilyen, hiszen bírósági fogalmazóként Én egy bírói szakvizsgám is van. Tehát ilyen értelemben ez is erre is hajlamosít. Ha engem megkereskét konfliktusban álló ember, akkor általában igyekszem idézőjelet éve bíróként eljárni. Tehát megismerni mind a kettőnek a teljes évkészletét, és az alapján eldönteni, hogy itt személyi torzalkodásról van szó, vagy szakmai, ügy lényegét érintő különbségről, és körülbelül hogy lehet, hol lehet az, ami, ami mindenki számára megnyugtató megoldást jelent. Vagy védhető megoldást. Nem is tudom, hogy fogalmazok, védhető talán. megoldás. van a szervezeti egységben, amit éppen vezet abban, mit gondol a kollégái elkönyvelik-e azt, hogy ez az ember, ez a navracis kedvence, ő még nem a kedvence. van -e egy ilyen sor vajon a minisztériumban, anélkül, hogy ezzel tisztában volna, vagy azt gondolná, hogy erre alapot adott? Biztos, hogy van. Hát az emberek általában, vagy vannak olyan emberek, akik, akik szeretik így nézni a világot. Én igyekszem nem nagyon részrehajlónak lenni, és igyekszem mindenkivel... Nagyjából egy szerint bánni, vagy egy előmérce szerint viszonyulni, de biztos, hogy vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy, hogy vannak kedvencek is vannak, kevésbé kedvencek. Végül egy utolsó kérdés. Van-e, e, ő lát-e magyarázatot arra, hogy egyáltalán helytálló az, amit én kérdezek, hogy a mediál legutóbbi felmérésében a Fidesz erősödését mérték, hogy vajon a Fidesz jéghegye? ez most lehet, hogy egy rossz hasonlat, az ebben a viszonylag jelentős változásokat felmutató országban mitől marad nagyjából azonos? Mi az, ami a kohézióját Ennek a, a. Ez egy jó kérdés, ez kohézió, tehát szándékosan nem, tehát lehet ezt kohéziónak nevezni, lehet ezt bármi másnak, nem <coughs> próbáltam úgy megfogalmazni, hogy legalább érthető legyen. Ez nyilván mindenki máshogy fogalmaz. Szerintem van, van olyan ember, akinek ez, ez az azonosulási pont, vagy összetartási pont, ez egy személy. Tehát vannak nagyon sokan, akik Orbán Viktor miatt euh, tartanak össze. Van olyan, akinek ez egy ügy, akárhogy is nevezzük -e ezt a szuverén, független Magyarország, a polgári Magyarország, bármi. De az kétségtelen, hogy az, hogy ez egy nagyon-nagyon ez széles politikai koalíció, ami a Fidesz, vagy a Fidesz-KDNP, ahol van mind a mai napig szerintem a konzervatív liberálistól a nemzeti radikáliség a jobb oldal minden árnyalattal, sőt, lehet, hogy van a baloldali érzelmű emberek is, mondjuk népi baloldaliak, de ez, ez, az, hogy ez így egyben van, ebben Orbán Viktornak elég üretesen. ez egészen egész és ezek az emberek a kézfogásban se látják azt meg, amiről mi beszélgettünk? Nem vagyok ebben, szerintem ebből a szempontból, nem, ez egy nagyon tagolt belső közösség azért, így, időnként, amikor kibuknak viták, akkor a magyar közvélemény mindig ezt meglepetéssel interpretálja, pedig itt, szerintem így, itt a közösségen belül nagyon-nagyon viták vannak egyes kérdésekről, Adott esetben kézfogásról is, csak csak ezt egymás között vitatjuk meg ezeket a kérdéseket. Van egy belső nyilvánosság, fogalmazunk. És ez a tagságra is vonatkozik? Tiszté? Tehát ez a szavazókra is vonatkozik. Igen, mert hát az nagyon. Én nem tudnám most pontosan megmondani, hogy akikkel beszélgetek naponta, azok közül ki az, aki tag formalizáltan is, és ki az, aki csak. Jól beszél, mindig azt mondom, hogy utolsó kérdés. Ha az lenne egy kvízjáték, hogy valamilyen szerepjáték, de egy. Természetesen adekvált szerepjáték alapján kéne kitalálni csak azt, hogy Fidesz szavazó vagy sem lenne olyan szerepjáték, ami alapján, amiben ön egyébként nagy valószínűséggel egy kétharmados siker tudna elérni. Tehát nem azt mondtam, hogy száz százalék, kétharmados. Volna ilyen, vagy... csak egy emberrel? Tessék? ha beszélgetek egy emberrel, nem Tehát te, te, te, te, te, te, te, te érti, mint ahogy a filmekben van, hogy felismeri, hogy ki volt a tettes, ott föl vannak sorakozva 10, tizen, és akkor nézi egy üvegfal mögül, és azt mondja, hogy ő volt. Hogy egy üvegfal mögül, nézve az embereket, 66 százalékos biztonsággal meg tudná ezt mondani. Hú, ezt nem tudom, ez egy jó, ez egy jó, ez egy jó kérdés. Ugye azt az, az azért, hogy egy speciális helyzetben, mert engem azért elég sokan fölismernek, tehát ahogy hozzám viszonyulnak, hogy mondjuk szélsőséges eseteket mondja, hátat fordít nekem és kiköp, vagy pedig keblére ölel, az azért elég... Igen, teszek szélsőség. Igen. De ezen belül számtalan árnyalat van, de azért ahogyan, ahogyan rám néznek az emberek, hogyan viszonyulnak hozzám, uh, a, a, a, abból nagyjából meg tudom jósolni, hozzá kell tennem, hogy vannak egyébként nagyon kellemes meglepetéseim is, tehát valaki vele kedvesen beszélgeti, sorban állás közben, vagy nem tudom, buszon, vagy nem tudom. És mondjuk egy órás beszélgetés után derül ki, hogy ő egyébként egyáltalán nem fideszes szavazó, de szépen kulturáltan, civilizáltan el tud beszélgetni egy fideszes politikusról is. Ezek szerintem nagyon-nagyon fontos dolgok, és én ez, ez egy nagyon jó hagyomány. Tehát ezeket, ezeket mind az aranyrögök egyébként, hogy amikor talál az ember egy ilyet, akkor ennek nagyon... Köszönöm szépen a rendelkezésre állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm. Kelemes Viszont lát? Lát? Lát? Horváth, Csaba, Zugló. Én már nagyon várom június 9-ét. Valószínűleg jobban, nem, nem nála, jó, na, Szóval nálam nem jobban. Nem akartam versenyezni veled. Hát ez nem is egy verseny, de nyilván az embernek vannak álmai, nekem például az az álmom, hogy június 10-e van, és ismét nem a kampányjal kell bíbelődni, hanem értelmes dolgokkal. Egyébként azért most bevallom, hogy most is a munkaidőm 98%-át a túlói önkormányzat működtetése, vezetése, az folyamatban lévő munkák menedzselése köti le. De az is bosszant, hogy 2 ot olyannal kell tölteni, ami hát nem visz hanem inkább csak Mennyiben hátra. Mennyiben hát? Tehát, hogy Hát akkor inkább csak úgy mondom, hogy hosszantó, fölösleges, amikor nem visz előre, akkor inkább mondjuk azt, hogy nem visz előre, de hát vannak bizonyos emberek, akiknek nem az a célja, hogy előre menjenek a dolgok, hanem hogy hangos legyen, róla szóljon, ő legyen a főszereplő. Tehát mindegy, ezt majd tizedikén ki fogom értékelni, és ígérem, hogy nagyon részletesen el fogom mondani, hogy mit Nagyon kíváncsi én nem indulok a választáson, azt se tudom, hogy elmond, kell menni szavazni, azt se tudom, hogy kire fog szavazni, azt többé-kevésbé hogy kire nem fogok szavazni. Ne... nem kaptál választási értesítőt egy-két ezelőtt? az alatt. Szerintem kaptam. Na hát abban benne van, hogy melyik szavazókörben? Azt, nem, azt minden, ott már a, a, a, a, a Diana utca általános iskola, de már csak... Az, akkor az megvan, csak azt nem tudod még, hogy mit választ. Hát vagy, hogy egyáltalán elménekel. Meg már magánügy. Figyelj, tegnap megnéztem ezt a választási vitát, és itt leviszem a hangsúlyt, és az a kérdés, hogy megnézted-e, és mi maradt meg belőle? Nem. Nem, nem is. Összintén szó, szóval nem, nem fogom megígérni neked, mert nem állítok. falót van soha. Nem ígérem, hogy megnézem. Ami azt jelenti, hogy nem érdekelt. É, érdekelt, de amit nem néztem meg, de amit olvastam róla, az mélyen lesújtott meg az is, amit olvastam, hogy mi történt ott kint a Vita előtti téren, az meg még, még, még jobban lesújtott. Az sújtott le jobban. Hát amikor az ellenzék különböző csoportjai egymásnak esnek, és az a, az a csoport a Fidesz nevezük nevén meg mosolyogva rendeli a kávékat, mert amíg az ellenzék egymásban találja az ellenfelet, addig neki nincs dolga mással, hát ez engem vég, végtelenül elkesedít így 14 év és negyedik kétharmad után. Június 10-e után van elképzelésed arról, hogy ügyben mit lehet tenni 2026-ot illető? Precíz elképzelésem van, de azért most nem én leszek ebbe a főszereplő. Nem ezt kérdeztem. A magyar Nyilván Magyar Péteren nagyon sok fog múlni. Értem, hogy most kampány van, tehát, hogy azért én beszéltem, hogy sokkal empatikusabb vagyok akár a helyi kérdésekben, a helyi képviselők pluszáltságában, sok mindenben. Tehát mindent értek, de azért 2024. június 10-je után, amikor fölébredünk és lezárul egy kampányidőszak, időszak, és rögtön kezdődik az új, a 26-os, amire most utaltál azért bízom benne, hogy a normalitásnak egy magasabb szintjét fogja visszahozni és talán, talán más és értelmes dolgokkal is lehet foglalkozni. Például már gondolkodni arra, hogy 2006-26 után milyen, milyen lehetne egy normális Magyarország egy, egy olyan, ami, ami nem, a nem a korrupcióra épül, nem a visszaélésekre épül, nem a mártok egymás közötti a csargására épül, mert nekem őszintén szóval ebből az árokásó politikából is elegem van már, ami, ami, ami történik. tudsz -e annak érdekében tenni Tudsz-e hogy másféleképpen cselekedni, hogy téged vagy a te személyes megítélésed más legyen, miközben reggeliket tartasz relatíve gyakran, de minden esetre egyáltalán tartasz, majd azok az orgánumok, amelyek oda megvannak hívva, elmennek vagy nem mennek, különböző ügyek kapcsán, nem azt mondom, hogy ha valaki meghív valaki sajtóreggelére, akkor annak az orgánumnak barátságosnak kell lennie a meghívóval, mert ezt nem gondolom, de minden esetre nem azt a szellemet tükrözik vissza, mint amiért egyébként egy sajtóreggeli egyáltalán létrejön. Az, ami az ingatlan történetekkel kapcsolatban, a te neveddel és zuglóval kapcsolatban permanensen fölmerül, attól én, ha polgármester lennék, és közben értettem az összes ezzel kapcsolatos megnyilvánulásodat, azért inkább mentesülnék sem, mint, hogy azt mondjam, hogy én tudom a magam igazát elég egy meg ezzel, János. Nekünk nincsenek ingatlan ügyeink. Az elmúlt négy és fél évben egyébként az önkormányzat alig adott el ingatlanokat. Ennek több oka volt. valamit nem akartunk eladni, valamit a piac nem akart megvenni, tehát összességében egy olyan helyzetben voltunk, hogy a kerület. Ez is nem tudtunk arany tartalékaiból. Én most a dürer beszélek és a városközpontról. Na most a dürer soha nem volt az önkormányzatunk tulajdona. Ez Magán, Én ezt értem, de volt, de a legutóbbi történetet említett, eh, említettem, amikor felrólták neked, hogy te egy bizonyos adminisztratív eljárást megtehettél volna, de elmulasztottad, vagy nem mulasztottad el, de nem válaszoltál, hogy ezügyben érdemben tetted-e, és ezzel mindjárt árnyékot vetettél a nem tudom mire magadra. Tudszatnyi pertindítottunk a Dürerben és a Bayerben is, és egy közös pontja volt, hogy sajnos ezeket a pereket nem nyertük meg. Tehát nekünk volt egy e, irazunk, de a jelenlegi jogszabályi környezet ezt az irazunkat nem adja meg. Egészen az alkotmánybíróság bezárólag. E, Voltak kisebb sikerélményeink, tehát mondtam, néhány tízmillió forinti bírságot ki tudtunk szabni, amit ezek a cégek befizettek, a Dürer is, meg a Bajer is, de ennyi. A bajárnál meg még egyszerűbb a történet, mi ebben a ciklusban, tehát négy és fél év alatt semmilyen szerződést nem kötöttünk velük. Tehát amiről beszélünk, azok még 2018-as e, a legfrissebb előzményszerződés, amivel még mindig szenvedünk. Tehát mi nem tudtunk semmilyen módon megállapodni TRS kapcsán a Bayer összefüggésébe. Tehát beszett, vitatkozunk arról a bizonyos 12 milliárd forintnyi fejlesztésről és vegyes pénzről. Az a legnagyobb hazugság egyébként, amit ezzel kapcsolatban állítanak, hogy mi nullát akartunk. Nem. Az mindig 12 milliárd forint volt, csak volt egy olyan része, amit betonba kértünk volna, tehát a piac megújításának részeként többet kaptunk volna betonként, mint ha pénzt kérünk. De aztán leegyszerűsítettük a történetet, hogy akkor az önkormányzat meghatározta pénzben, hogy mennyi az annyi, amennyiért az eredeti szerződés alapján, amit jogosan követelünk, el tudjuk fogadni, hogy akkor ez, ez van, tehát hogy nem tudjuk tovább továbbvinni az ügyet. De nem tudtunk megállapodni, úgyhogy én például kiadtam egy jogáscsapatnak, igazságügyi szakértővel körültve, hogy állapítsák meg, hogy ennek a szerződésnek egy bírósági peresítés során milyen értéket, perértéket tudunk meghatározni, mert most már tényleg évek óta tart ez a huzavona, és arra is fel kell készülnünk, hogyha csak a bíróságon tudnak nekünk igazságot szolgáltatni. Az egy másik kérdés, hogy azért a jelenlegi, jelenlegi kormány által dominált bírói környezetben nem százszázalékos az esélyeink, tehát nyilván a tárgyalasztalnak is van egy értelme, mert ott is el lehet érni eredményeket. A bíróság az a végső eszköz, annak a, annak a kifutása azért legalább két esélyes, és nyilván egy önkormányzati vezető, meg csak olyan könnyedén, 12 milliárd forinttól nem mondhat le, és ha tudunk belőle 13-at csinálni, az még jobb, de ha elveszítjük az egész, egészet, az meg a legrosszabb. Lesz olyan pillanat, amikor ebben a történetben mindenki tisztállat? E, nem. Nincsenek mol. Tehát minden, minden, minden döntésünk, minden lépésünk halálosan transzlózat. Tényleg... Lesz-e olyan pillanat, amikor ezeket a döntéseket nem magyarázzák homlok egyenest ellenkező indokokkal? Hát vannak olyan rosszindulatú politikusok, itt például most, sajnos ki kell térnem hadháziákosra. És ő egyedül aki, ezt el tudja érni? Aki azért el tudja érni, hát egy országos ismertségű fitko, van egy óriási követőtábora, ő fölöltötte magára... És a sajtó, az... mint egy mágneses tér, meggörbül az ő környezetében? Nél, hát azért nem mindegyik sajtó, de a sajtó egy része, tehát vannak a bűv körében, tehát a, a, a lámpa körében vannak olyan molylepke médiumok, akik nyilván hálásak neki azért, mert biztos szokott hozni érdekes témákat, mint lombkoron a és egyebek, és ez a tényleg olyan dühítő információk, amin egy egész ország háborok, és ezt teljesen jogosnak ítélem, és egy, egy, egy olyan munkának, amit persze egy tényfeltáró újságíró is csinálnak, nem feltétlenül kell ehhez országgyűlési képviselőnek lenni, de hogy vannak ilyen típusú pozitívuma is, ugyanakkor zugló tekintetében semmilyen pozitívumról nem tudok beszámolni, Tehát amikor zugló érdekét kellene képviselni, mondjuk a törvényhozásba, a Parlamentbe mindegy, hogy ő az, mit gondol arról, hogy ennek mennyi értelme van, akkor szerintem kutya kötelessége lenne ezt megtenni. Hát, a polgármester lennél két... A kilencedike után bármilyen reményt fűző le ahhoz, hogy ez a viszony köztetek konszolidálódik, különös arra, hogy hát ugye ő most Karácsony Gergelynek és Dobrev Klárának is írt egy levelet azzal kapcsolatban, hogy ugyanálljanak már el az utolsó pillanatban mellőed, hiszen te ez meg ez vagy. Szóval nekem leginkább az a problémám Ákossal, hogy emberileg megbukott. Ugyanis ő ugyanazokat a lejárató fideszes módszereket használja, amit még a pártiskolán megtanult, amikor ő még fideszes politikus volt. És én értem, hogy ő közben ellenzéki politikus lett, de a módszer nem változott. És én azt nem tudom elfogadni, hogy ha van egy politikai tábor, azon belül természetesen helye van és jogos a kritika, ha valós. De hazugságokra építeni csak azért, hogy egyébként a szivének kedves jelöltet előnyösebb helyzetbe hozza, ez szerintem mérhetetlenül tisztességtelen. Ez, ez, ez a Fideszes múltat idézi, amivel én nem tudok azonosulni, és nem tudom elfogadni. Úgyhogy nyilván majd 9-téke után visszatérünk arra, 10 e után, hogy milyen módon tudjuk ezt a munkakapcsolatot rendezni. Ha, tudok ebben bármit segíteni. Meg fogom tenni, hogy és ezt most komolyan gondoltam, hogy sok mindent gondolkom olyan, hogy ö, szinte azonos időben jelent meg a válaszonline -on és a 24.hu-n ez a Dürer-kert Kopaszigát e, városközpont, ugye, ami egy egészen ördögi, de most törlöm az ördögit, nekem nem minősít, nem kell feltétlen minősítenem, tehát egy, egy eléggé jól átgondolt termés szerint van három magánprojekt, amelyek úgy válnak államivá, hogy menet közben az állam azt mondja, hogy hopp, én ezt egyébként másra tudnám használni, mint ami egyébként ebből lenne, még időben szólok nekik, és ezek gyakorlatilag átminősülnek vagy megmaradnak ugyanolyan irodaprojektek, de hirtelen lesz megrendelő, de van olyan is, ahol a lakások száma hirtelen csökkenni kezd, és azok is irodák lesznek. De egy biztos, hogy az a kockázat, amit egyébként egy ingatlanfejlesztő egy ilyen óriás beruházása, mint amilyen óriás beruházások vannak, hiszen összértékű, közel 600 vagy 550 milliárd az ember nem is ér, tudja ezeket a számokat értelmezni, azok minden esetre egyik pillanat másikra, ha nem is holdbiztossá, de azért majdnem holdbiztossá válnak. Ebből kettő érinti zuglót. É, igen. Szerintem egyszerűsítsük le a dolgot. Egyszerűsítsük. Egy magyar állam. Egy magyar állam, hogyha úgy dönt, hogy neki irodára, vagy bármire van szüksége, akkor egyrészt ne bújjon a háborús vészhelyzet mögé, mert rendszeresen ezt ténik, hogy a háborús vészhelyzet miatt nem kell közbeszerzés, nem kell versenyeztetés, hanem mindent a haveroknak odaadhat. És nézzük mondjuk az irodák esetében, mi történik. Van egy magánberuházó, építi irodákat. Normálisan, hogyha az államnak szüksége lenne irodára, akkor saját magának meg kéne terveztetnie, saját magának meg kéne vennie a telket, ahova ezt meg akarja építeni, ki kellene írni a közbeszerzési eljárást, és a legalacsonyabb ajánlattevővel, a legjobb ajánlattal megépítetnie. Én biztos vagyok benne, hogy ez a 600 milliárdnyi háromiroda hát még a 400 milliárdot se érné el, ha az állam saját maga és nem haszonra készíteni. Tehát itt van egy erőteljes túlárazás. Tehát ez az egyik része, de a másik része, hogy az állam ebben az esetben is kötelezve lenne hogy versenyeztetési eljárás során dönts el, hogy kitől vesz irodát, így itt nem ez történik, hanem valahogy egymásra talál az irodai építő, aki valahogy mindig a NER legkedvesebb vállalkozói közé tartozik, magára talál, és akkor olvashattuk is, hogy mondjuk 100 milliárd forintért megállapodnak a a gyűröd megvásárló. Azt el nekem, mint kívülálló, mikor nem vagy az. Ána, pillanat, a pillanat, vállalkozó pillanat. Vállalkozó pillanat mi ebben a logika? Bocsát, és utána azt mondja a vállalkozó, hogy nem lehetne inkább 120. Igen, ott ott már az, igen Állam, az már az inflációra való hivatkozás, igaz, de én azt, azt kérdezem tőled, mi ebben a logika? Ez nagyon egyszerű. Az a 200 milliárd forint, ami az árkülönbség, a valóság, én a... ezt értem, de ez miért jó az államnak? Nem az államról beszélünk, hanem azokról, akik az államot fogjól ejtették. Tehát ez egy régi tudás. De most kikejtették az államot... fogjul az államot? Hát a Fidesz kormányzat túlszul ejtett. Az állam az önmagában nem egy tisztességtelen rendszer, az az emberek. Tulajdona, a közösségi tulajdona, a törvényei, az országa, a területe, tehát az maga az állam. Tehát amikor mi az államról beszélünk, akkor a, az emberek tulajdonáról, az országról beszélünk. De amikor egy választás, vagy a választásnak tűnő folyamat részeként valaki megszerzi az állam fölötti irányítást, elmélet, de ezt, ezt ért, é, értem, de hol lesz ez jó ennek a nem klasszikus értelemben értelmezett államnak? Hol jut a pénzéhez? Az állam nem jut a pénzéhez, az, az állam rosszul jár, ö, emberek járnak jól. Tehát olyan és emberek. ezek az emberek valamilyen viszontszolgáltatást tesznek, amiért az államnak ez nem lesz teher? Most gondoljuk végig, de olyan nagyon nem tudunk belemélyedni. Ott van Mészáros Lőrincekének, most már papíron is ezer milliárdja van, valószínűleg jóval több, de ennyit mutatnak ki. Miért jó szerinted az államnak, vagy miért jó a magyar embereknek, hogy Mészáros Lőrincek... De most beled beszélgettek, hát, ezért többől. nem... Az egyszerű gázszerelőből néhány év leforgalása alatt a magyarországi cukorkerg lett azzal a teljesítménnyel. Hát például tavaly, 50%, tavaly óta 50 százalékkal nőtt a vagyona. és most nem arról beszélek, hogy irigylem Mészáros Lőrint sikerét, hanem nyilván mindannyian tudjuk ebben az országban, hogy Mészáros Lőrint sikere az nem a saját sikere, hanem egy olyan kooperáció, ami az állam hajlandó a saját érdekeit nem képviselni. És magánérdekeket előtérbe helyezni, így jönnek létre egyigrantikus vagyonok, ami megkárosítja a magyar államot, de a magyar államon keresztül a magyar választ. És ami egyébként a Fidesz, a Fidesz pedig közel- vagy közvetlenül gazdagítja? Hát nyilvánvalóan, tehát, hogyha te azt hallod mondjuk tanárként, hogy nagyon sajnálja a kormány, de nem tudja megtenni azokat a jogos feltételjavításokat, akár jogos bérköveteléseket, vagy egyéb javításokat, mert nincs rá pénz. De a másik oldalon meg azt látod, hogy van 600 milliárd forint arra, hogy mondjuk, hogy a szívüknek kedves vállalkozások... Én ezt értem, de az a 600 milliárd, ahogy, vagy akármennyi, amivel rendelkezik, az a szó közvetett értelmében megmarad a Fidesz vagyon, a független attól, hogy proforma, kinek a bankszámláján van? én nem tudom neked levezetni. Mészáros Lőrinc az a Fidesz vagyona -e, vagy nem? Így közvetlenül nem. Tehát nincs ez a bíróság, ami azt mondaná, hogy Mészáros Lőrinc, tehát ha én azt állítanám, hogy Mészáros Lőrinc vagyona az a Fidesz vagyona, ezt nincs ez a bíróság, ami megítélni. Mél akkor sem, hogy egyébként így lenne. De ezért nem fog ilyet állítani, mert, mert ez ebben a formában még nem bizonyítható. Akkor lenne bizonyítható, ha mondjuk egy kormányváltás után úgy dö hogy e, túl sokat dolgozott már, és átadná, mondjuk, Orbán Viktornak a, a vagyonát, ajándéksziklással, mert neki nincs el szüksége, akkor viszonylag egyértelmű lenne a kép, de még ott sem lenne e, bizonyítható, hogy ez egy bűnös e, kooperáció. De ettől még a magyar emberek nagyjából ezt átlátták. Szerintem ma már nem az a kérdés, hogy a, a Fidesz korult, vagy nem korrup, mert ez nyilván minden vitán fölülálló, de az, hogy milyen világ el, hogy jöjjön utána, Na, ez még nem kristályoznak. Azt kérdezem törön, és aztán. Egy erős verseny indult. E, e, átérünk a hétköznapok hétköznapjára. Az, ami most ezzel a három projekttel bekövetkezett, és amiből kettő zuglót érinti, ez egy forgatókönyv szerint zajlott, vagy ez egy menetközbeni beavatkozás. Vagy ezekről azt feltételezed, hogy akkor, amikor ezek a projektek elindultak, akkor azok már ennek a tudásnak a birtokában indultak, Legfejebb ezeket az információkat, ezekkel az információkkal és ezekkel a cselekedetekkel kivárták azt, hogy ezek a projektek olyan készenléti vagy készültségi állapotban legyenek, amikor ezek érdemlegesek lehetnek már? A Bayer esetében nekem nemzetközi információin voltak arról, nemzetközi, még amikor pár évvel ezelőtt a projekt még a tervező asztalon áll hogy ők nemzeti, nemzetközi ingatlan alapot, mint vásárlót kerestek. Általában úgy szokott történni, hogy megépítenek egy ilyen projektet, és olyan egy nagy nyugdíjalap, egy amerikai nyugdíjalap, egy kanadai nyugdíjalap, egy brit nyugdíjalap, amiben jó hozamú megtérlésekkel számoló ingatlan projekteket keresnek, és hogyha jók a számai, jó valida, transzparens maga a beruházás, nincs körülött a probléma, akkor megveszik. És én, én arról hallottam nemzetközi eh, ingatlanpiaci forrásból, hogy kint van a projekt, tehát próbálták hasznosítani, értékesíteni a nemzetközi foron. De közben jött egy válság, és szerintem ennek a, ennek a hatására meggondolták magat is. De valójában a nyugdíj alap helyére lépett be az állam? Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen. Erre szokták a, mondani, hogy ügyes. Szoktám, hogy a pénz, úgy mondanám, hogy az ingatlanpiaci eh, pénzpiaci eh, Gazdasági folyamatok, tehát gazdasági racionálitási folyamatok helyére, ahol hozam alapján döntenek ezek az alapok arról, hogy vásárolnak, vagy beszállnak, vagy nem szállnak be, ahelyett az állam belépett, és átvállalta magára egy az egybe azt a kockázatot, amit egy ilyen beruházó. Még egy utolsó kérdés, mert áll. nagyon roppant kíváncsi vagyok, belép, hogy én ehhez, ebben a világban nem vagyok járatos. Ezt kérni kell, vagy ez önként jön? Szerinted, hogyha tőled azon hogy valaki, meg akar venni valamit, akkor azt általában a vásárló szokta felvetni, vagy adott esetben közösen jön létre, hogy na jó, én megveszem tőled ezt a beragadt projektet, de akkor lenne itt egy pici feladat, mert nekem meg kellene az Adrián valamit is vikíló. Most leegyszerűsítettem, hogy érthető legyen a tőle. Értettem. Egy kérdés eh, ezzel kapcsolatban. nehezen de... tudom elképzelni. Oké, okay, hogy... megértettem. Azt kérdezem tőled, én egy olyan... Uh... 12. kerületi környéken lakom, amely egy nagyon kis utcával köti össze magát a környezetéhez. Ennek a nagyon kicsi utcának, ami egyébként borzalmas állapotban van, mert hogy nincs is neki alapja, tehát egy nehezebb autó az teljesen tönkreteszi, a két végében olyan mérvű építkezés lett, amely ennek a, ennek a kis utcának az egyébként korábban is problematikus közlekedését, szinte elletetleníti, már most elletetlenít, miközben az egyik projektet még át se adták. Ami a Dürer kertet, annak összes parkolóját, ami a Zuglóváros központot illeti, annak összes ismert és nem ismert, még nem ismert közlekedési beruházását, az 2024 után, amikor ezek egyébként elkészülnek és Belakják őket, milyen közlekedési nehézséget fognak okozni zugló számára, A attól, hogy ebben valaki segíte vagy sem. Igen, egyelőre becsülni tudjuk csak, miután konkrét, konkrét számaink nincsenek, és majd nyilván, mivel van egy szerződött partnerünk, aki közlekedési modelleket tud készíteni, és most már tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk erre, ezt fogom adni nekik, hogy modellezzék már le, hogy itt van ez a dűrer, ott van a puskás stadion. Itt a Városliget. Bízom benne, hogy oda már nem építenek semmit, mert egyszer közlekedési szempontból, meg, meg park használati szempontból se hiányzik már oda. Tehát jó lenne, hogyha oda nemzeti galériát se építenének meg más múzeumokat. Ez, ami benne van jó, de már ne legyen. Akkor ott van a, a bosnyák, a maga a iroda komplexumaival, és ott van a következő fenyegetés, amikor főpolgármester úrral. Közösen majd e, a nemzetközi. Ez a rákos dubai. Ki kell állnunk, ez a rákos dugó. E, mini dubai rákos rendezően. Tehát ez egy olyan nyomást, e, közlekedési igénybevétel, töbletet jelent, ez az egész halmaz, amit felsoroltam, hogy biztos, hogy kezelhetetlen lesz a négyes metró megépítése nélkül. De ha Sikerül a négyes metrót most átpasszírozni a kormányzaton, és nyilván nem kampányidőszakban, de kilencedike után én azért erre látok egy valamilyen Nem azért, mert a két szép szemünkért megígérik, hanem azért, mert meg fog többleni az összes projekt. Belépve úgy, hogy a válasz online pont azzal hozza, hogy ez a három projekt összesen egy metróvonalat kitesz, ha nem többet. Pénzügyileg nem kérdés, hogy az a legfelháborítóbb része, hogy tizen éve azért nem történt semmi a négyes metróval, mert azt mondták, hogy nincs rá pénz. De egyébként meg csak itt ezen a környéken elköltöttek durván ezer milliárdot, ha mindent egybeveszek a stadionokkal, meg az egyebekkel. Tehát pénz volt, arra nem volt, ami igazán fontos, viszont most már nekik is fontos lesz, tehát a fizetnek is fontos lesz a 4-es megépítése, mert ezek a projektek olyan közlekedési töbletterhelést jelentenek az úlóra és erre a tököli tengelyre, egészen ki a Bosnyákig, ami kezelhetetlen lesz, hogyha nem épül meg a 4-es metró. Tehát én most nagyobb esélyt látok arra, hogy főpolgármester úrra ezt harcolni a Budapesti zuglóják érdekében, és persze majd Palotáig is tovább kell vinni, de ez, amire kérdeztél, hogy önmagában, hogy csak beruházásokat hoznak létre, és nem foglalkoznak azzal, hogy ezt hogyan fogják megközelíteni, hogyan használják azok, akik mondjuk dolgozóként kell, hogy oda menjenek. Na ez még nyitott kérdés, és ez lesz, a, lesz a, a legfontosabb kérdés a következő két évre. Nézzünk a holnapra ö, három ö, közösségi esemény meghívója van előttem. Az egyik a zuglói nyárindító bolhapiasz, ez vasárnap van a zuglói civilházban reggel 9 és délután 1 óra között a szomszéd ünnep a Ez Szintén szombaton van, de ide nyugodtan át lehet menni a korábbi eseményről, hiszen ez délután 2 és 6 óra között van. A harmadik pedig a tavaszi piknik, ezek mind szombatot érintenek. Ez szombaton 3 és 6 óra között van. Ezeknek te vagy akár vagy passzív résztvevői vagy valamelynek fővédnöke is? Egyiknek fővédnöke, aktív résztvevője. Védnöke, fővédnöke résztvevője, igen. Igen, igen, igen, minden ebben a sorrendben. Ezek nagyon fontos események, ezek olyan közösségkovácsoló események, amik ott helyben, abban a lakóközösségben fejtenek ki hatást, tehát hogy ezért több önkormányzat másféleképpen csinálja. Tehát van olyan önkormányzat, ami csinál egy nagy 20 ezeres bulit, és akkor le van tudva. Mi ehhez képest inkább azt mondjuk, hogy sok kis rendezvényt, tehát ilyen néhány száz fős vagy egy-két fős rendezvényt csinálunk, minden, minden környezetben, nagyobb, nagyobb lélekszetvételű területi egységekben, és közelebb visszük hozzájuk akár a programokat, akár gyerekprogramokat, akár azt a, azt a milliót, hogy az emberek egymással ismerkedve valóban egy jobb közösségé válhassanak. Ezek a szomszéd ünnepek, piknikek mind mindenről szólnak. Nagyon szépen köszönöm. Jövő hét pénteken ismét akkor fejezetet nyitunk. További szép napot. Viszont kívánom. Horváth Csabát zugló polgármesterét hallották, és nem látták, de a fényképét látták. A magánéletem zajlik akkor, amikor SMS-eket kapok, és válaszolok rá, ha visszaemlékeznek a kejféjancsi történetére, ennyire fegyelmezettem, még sohasem viselkedtem a saját életemet, illetően beleértve, hogy annyiban mindenféleképpen fegyelmezetlen vagyok, hogy egyáltalán felhívom a figyelmet arra, hogy ilyen van. Elnézést, hogyha ezzel... Az előbb még az is felmerült, hogy ki kell mennem telefonálni, de most időt kaptam, hogy ráér... Kis türelmüket kérem. Meghívod a nemest. Itt vagyok. Elnézést, csak itt közben élem az életemet, amire te megjegyzést szoktál tenni, és ebben teljesen igazod van. Jajajajaj. Jó reggelt! Jó reggelt! Hangulat? Pompás. <gül> Akkor cserélek veled. Az nem az. Ez egy udvarias válasz volt, vagy őszinte? Őszintem. Azért a pénzért jól is érezhetem magamát. <gül> Ez mire utal, hogy nem kapsz tőlem egy Hát például, de nem, nem erre gondoltam, hanem úgy általában. Úgy általában nem kapsz egy filet senkitől sem, és akkor te még miért ne érezhetnéd jól magad? Nem, Ez az, az azért a pénzére ez inkább a körülményekre vonatkozik. Szóval, ez egy költői kép. Miről fogunk ma beszélgetni? Hát amiről a Micsorvezető úr kérdez engem, szeretném, hogyha ezt egy külpolitikai kérdés tenne, és nem a lelki életemmel fog. Nem, nem, Azért is kérdez, nem, ma, ma föl sem erül. ha valamiről beszélnék, az a saját lelki életem, de arról nem fog beszélni. Igen, hát nézd, azért történtek dolgok, mondjuk számomra a legfontosabb döntés, vagy a, a leg, már így a jövőt illetően, nem a napot illetően legfontosabb döntés, vagy úgy néz ki, hogy tegnap biden hivatalosan is elszánta magát arra, ami hát már egy ideje várható volt, hogy tudnélük azokkal az amerikai fegyverekkel rá lőni Oroszországba is. Ez megszületett ez a döntés? a döntés? hát Hivatalosan nem jelentették be, de mindenfajta források megerősítették háttérből, Valószínűleg az lesz, hogy ezt hivatalosan nem fogja senki kimondani, tehát nem fogják nagy dobra verni, csak éppen engedélyezik, és ez állítólag egy ilyen korlátozott engedély, tehát ez a Harkovi frontra vonatkozik. Ugye a Harkovi frontnak az a jellegzetessége, hogy ott az oroszok egy új frontot nyitottak, a határon átléptek egy, átlépték a határt, és elfoglaltak 5-6 kilométert, és a határ orosz oldaláról lövik, hát nem csak Harkó volt, hanem a frontot is, tehát az ukránnak úgy kéne ott harcolni, hogy nem lőhetnek vissza azokra, akik őket támadják. Azt állod el nekem, Gábor, hogy ezek a dolgok, amiről mi itt beszélünk, ezek jogi kérdések, vagy milyen kérdések? Nem, nem, ezek nem jogi kérdések, ezek politikai kérdések. Én ezt értem, de annyiban térnék vissza arra, amit kérdeztem, hogy ezt bármi egyébként szabályozza-e. Tehát, hogy akkor, nem. amikor egyébként egy ilyen döntést hoz az amerikai Egyesült Államoknak az elnöke, akkor az valójában ütközik-e bármibe. Illetőleg, hogyha ütköz. eddig nem hozott ilyen döntést, akkor, akkor van-e jelentősége annak, hogy megváltoztatta, annak valami háttere változott meg, mi változott meg? A, a dolgok változtak meg, a, a helyzet változott meg, az erőviszonyok változtak meg. Ebben persze ez egy több tényezős játék, tehát itt szerepet játszanak belpolitikai, világpolitikai és egyéb szempontok is. De hát nézzük meg, honnan indult az egész. Amikor Ukrajnát megtámadta Oroszország, akkor a nyugat meg volt győződve róla, hogy ezt két nap alatt bekebelezi. És nincs itt mit csinálni. De kiderült, hogy nem így van. És akkor elkezdte támadni. A nyugat ezt feltételezte? Igen. Nagyjából ez volt a kép. Hát azért ugye ez ma, ma már ilyen közmondásos, vagy nem is tudom, legendás kijelentése Zelenszki elnöknek, akinek fölajánlottak egy repülőgépet, hogy kimentik Kievből. Tudni, akkor éppen úton voltak azok a kommandók Kievbe, amelyeknek a feladata az ő meggyilkolása volt. És visszaírta, hogy nem repülőt kér, hanem lőszer. És, és ezzel megkezdődött a vélem. Na most, ami a, a nyugat támogatását illeti, ugye ez egy állandó ilyen kötéltánc. Tehát mindig attól félnek, ugye? A hidegháborúnak is az volt az alapja, és tulajdonképpen valamilyen szinten minden világlennek az az alapja, hogy nukleáris hatalmak lehetőleg frontálisan ne kerüljenek egymással szembe. Magyarán e, ilyen, e, olyan háborúk folytak, mint, mint mondjuk a koreai vagy vietnámi háború, formailag e, az egyik fél nem a másik félel e, harcolt. Noha például e, nem csak az oroszok támogatták Észak-Koreát, hanem a kínaiak milliós hadsereggel vettek részt. De hát azok önkéntesek voltak. Na most, a vietnámi háború megint csak úgy történt, hogy a vietnámi háborút nem baltákkal és fejszékkel vívták a koreai, az vietnámiak, hanem rengeteg szovjet és kínai fegyverrel. De ez, ez úgy elment, mert viszont szovjetek és kínaiak fizikailag nem voltak jelen. Na most... Ukrajnában is hasonló folyamatok zajlottak le. A nyugati fegyverekkel, ugye kezdetben az volt a kérdés, hogy, hogy ha megkapod a nyugati fegyvert, akkor hova lősz? Ugye Oroszország azokat a területeket, amit megszállt, saját területének minősítette. Ezért mondom, hogy jogi szempont ebben a, ebben a szempontból nem érdekes, mert jogilag ő azt mondja, hogy az az enyém. A nemzetközi meg, meg azt mondja, hogy semmi között hozzá. A Krimhez sem, meg a megszállt terület, egyébként egyébként a bekebelezett területeket. Ezért volt egyébként Putyin számára egy picit öngól, hogy ezeket a területeket bekebelezte, mert ugye ő azzal indította el a háborút, hogy denazifikálja és demilitarizálja. Elnézést, mi volt az első szó? Denazifikálja, tehát náci. Igen, igen, igen, igen. Én most már mert ugye az egy náci, ez rá van írva. Igen. És, hát kellett és, valami ideológiai háttér. Igen, de azt mondta, hogy én nem akarok területeket. Ezt kimondta amik, abban a beszédben, amit, amivel megindította az egészet. Vagy meg, lényegében azt mondta, meg akarjuk dönteni a rendszert, be akarjuk vezetni a mi saját kis ö, bábállamunkat, de nem akarjuk Ukrajnát ö, be, betagolni. Sőt, akkor még arról se volt szó, hogy, hogy, hogy, hogy ezek a területek, amelyeket már akkor megszálltak, mert akkor azért már akkor meg volt szállva a Donyasz mezenc egy része, hogy ezeket is bekebelezi, csak hát elismeri őket, hogy ezek, ezek függetlenek. Na most ez megváltozott néhány hónap alatt, kiderült, hogy nem tudja megdönteni a rendszert, de semmi baj, akkor jön a kettes számú cél, elfelejtjük, amit először, pár hónapja mondtunk, igenis akkor. Ezeket a területeket Oké, rendben van, ugye ez volt a folyamat, de ez most hogyan jön hoz, amivel ez, kapcsolatban elkezdte ez, a beszélgetést? Ez nagyon fontos, mert ezzel azt jelenti, hogy tulajdonképpen Putin azzal, hogy bekebelezte ezeket a területeket, elfogadta azt a tényt, hogy a nyugat lövi az ő területét, és ő se tesz semmit ezzel már ezek, ezek hogyan függenek össze? Hiszen amikor elfoglalta, akkor a nyugat még nem lőtt. De amikor, amikor elfoglalta, akkor még nem mondta azt, hogy ezek az övé. Akkor Hanem mit mondta... mondott? Hát, hogy én megyek ki e felé, hogy megmentsem. De a, azért, ha, azért, az nem sokan, azért pillanatok alatt létrejöttek ott azok az köztársaságok, köztársaságokban, nem emlékszem, ott volt valami Na, hatalmas esemény, ahol kinevezte a helytartókat, azt valamiért végig is néztem, elnézést a pontatlanságért. Szóval, vagy ez jóval az első volt? Lép, igaz, jóval később? Az első lépés az volt, hogy ő elismerte ezeket, a, még a háború kitörése előtt elismerte ezeknek a, a független köztársaságoknak a létét. Belért, hogy ezre úgy egyebeköt azért volt szükség, hogyha ezek egyébként csatlakozni szeretnének hozzá, akkor ennek a jogi alapját megteremtse? Valószínűleg, de utána nem csak ezt a két, két fél vagy negyed. Luganszki és Donetszki területek. Megjött az étvágy a menet közben. Na jó, csak ez azt jelentette, hogy ahol a harcok folytak, sőt, olyan részeket is mag, formailag a saját joga alapján, a saját senki által nem ismert joga alapján, a részének tekintet, amelyet még meg se száll. Tehát Herson, az össze mind a négy megyének a Herson, Zaporizje, Lugansk és Donetsk megyének a teljes területét, amit a mai napig nem ellenőriz, plusz a krimet. És azt mondta, hogy ez most mind Oroszország része, ugyanúgy, mint Szibéria. Hágyjunk meg egy pillanatra, ha egyébként létezik egy olyan térkép, ami létezik, ott hol húzódik Oroszország határa, hogyha az egyébként kívánságműsor és az bor, ö, ö, a Putyin dönti el? Putyin egyszer azt mondta, hogy Oroszország határának sehol sincs vége. Úgyhogy... Nagyjából ez az állam, én vagyok. Tehát ez, ez... Így van, és, és hát az egész de csak arra... Elnézést, arra, most... Gábor evel kapcsolatban több tudással műsz, mint én, ez egyébként egy Putyint megelőző orosz vezetőnek a gondolkodásával egyezik? Tehát, hogy ez, ez, a, ez az orosz lélek? Nem, nem, nem, nem. A, az, tehát az, az egyezik, hogy minden, amit elfoglalunk, az a miénk. De a Putyin előtti orosz vezetők abból indultak ki, hogy ha a birodalmat tartani tudjuk, az egy nagyon szép és jó dolog. Tehát és... De a Gorbacsov hát, előtti vezetők azok hasonlóképpen gondolkodtak, mint a Putyin? Nem. Nem gondolkodtak hasonlóan, azért nem gondolkodtak hasonlóan, mert ők a Szovjetunióban gondoltak. Ha, ha most kicsit belegondolsz, itt most a Szovjetunió belüli polgárháború folyik. Ez így, ez így persze egy hülyeség. Nem, nem de érthető, a amit, szó, ér ér érthető de, az, amit De mondasz. a Szovjetunió belül, tehát a fölbomlásnak ugye azt mondtuk, hogy Gorbacsov múlatatlan érdeme, hogy úgy ment végbe a Szovjetunió felbomlása, hogy ez nem járt hatalmas kataklizmákkal, megrázkodtatásokkal, óriási háborúkkal, noha voltak kisebb csetepatték. Most ez utólag bekövetkezett, de hagyj fejezzem be ezt a gondolatmenetet. Tehát az, hogy orosz területet lőni, azzal, hogy Oroszország orosz területnek nyilvánította a harcteret már, amin már folytak a harcok, ezzel annyiban lőtt egy öngolt, hogy ezzel egy kicsit fölvizezte azt az álláspontját, hogy, hogy na jó, de a, a 91-es határon túl már nem lőhettek. Mert az ő szempontjából, hogyha ő egészen komolyan veszi saját magát, meg amit mond, nincs különbség belgorod, és mondjuk uh, uh, Avgyevka között. Most egy, egy Ukrajnában lévő, vagy, vagy uh, területről beszélek, vagy, és, és, és egy mindig is Oroszország. Értem, volt, de ez alapján Kiev is lehetne már. Mert ha egyszer felrugi, akkor, akkor nincsenek határok. Pont fordít, hát per, persze, persze. Hát pont, pont ezért. És pont ez ezért, ezért. teremti meg annak az alapját, ahogy a Nyugat egyébként bővíti az arzenáját a tekintetben, hogy a saját fegyvertárát az ukránok miképpen vedhetik be, már azt követően, hogy ezt átadták nekik? A nyugatnak két ö, szempontja van. Az egyik és minden megelőző és felülíró szempont, hogy ne legyen atomháború. A ha más... jól értem, ez mindenki érdeke. Igen. Jó, de abban indul ki, hogy, hogy ö, én szerintem Putyin nem egy öngyilkos alkat, sőt pillanatilag az örök élet megteremtésével foglalkozik, már saját magába. Okay, de ha már ezt támára. figyelme vesszük, akkor egyszer lehet egy olyan alkat, aki ezt nem veszi figyelembe, és akkor tényleg mód lesz arra, hogy a világot elpusztítsak? Ez, ennyi, ez, ez a szerencsekérdés? Hogy azt az embert egyébként a saját állama előtte még kiiktatná? Jó, de hát ezen kívül ne felejtsd el, hogy van még néhány atomhatalom. Értem. Egyébként ne beszéljük, és Észak-Korea atomhatalom, és az Észak-Koreai vezetőt azért nem tudom, megnézted-e, hogy hogy néz ki és hogyan működik. Hát nem vagyok róla meggyőződve, hogy én ha ő jó vagy, rossz kedvétől tenném függővé a világ sorsan. De mégis megáll egy határom. Eddig. Erről beszélek. Hogy, hogy, hogy, hogy ez egyébként a múlik-e? Így van. Nézd, az atomfegyver... Az, aki ért hozzá, az pontosan tudja, hogy egy... Ugye, az atomfegyver az pontosan olyan, mint a Csehovi színpadon lévő pisztoly. Hogy az vajon elsüle? Nem, nem, nem, nem. nem. Ha az atomfegyver elsülésének nincs, nincs uh, dramaturgiai szerepe, mert... mert ha az De ez azért van, mert nincs dramaturgiai szerepe, vagy azért van, mert mindannyian abban bízunk, hogy nincsen dramaturgiai szerepe? Így van, hát... De a kettő közötti különbséget az zongorázni tudnám. Különbség az, hogy dráma van, vagy különbség az, hogy nincs előad Ezt értem, de ezt egy na bolond most... el tudja intézni egy gombnyomással. Igen, na most azért abba lehet bízni, hogy a bolondokat azért ö, megállítják. Mondok egy, egy történelmi példát. Na, azért mondok egy, egy nagyon pontos történelmi példát. Ö, az interneten ö, megnézhető az a Dokumentumfilm, egy ilyen fél dokumentumfilm, tudod a fejét, a, a régi dolgokat, amik, amik még korábban történtek, mert a filmet csinálták, azt a szereplőkkel eljátszatják, de a dokumentum. Az ember, aki megmentette a világ. Ez egy orosz tisztről szól, aki 1985-ben a hidegháború csúcspontján, akkor, amikor például lelőttek koreai gépet, emlékszel, a, vagy korea fölött azt, vagy a Szahalin fölött lelőttek egy gépet, polgári gépet az oroszok már szitték, vagy azt gondolták, hogy ez egy kém, vagy akármi. Szóval, amikor borzasztó kötéltáncot folytatott a világ, és akkor tényleg nagyon komoly volt a nukleáris háború veszélye, valami történt az orosz számítógép rendszerben, amely felügyelte az amerikai esetleges rakéta támadást, és azt mondta a kompjúter, hogy kilőttek. Először egy, aztán két, aztán három, aztán tízas, nem tudom hány rakétát az amerikaiak. Semmi értelme nem volt, de ezt mutatta a kompjúter. És ilyenkor ugye két lépcsős a dolog, van egy rendszer, amit akkor egy alezredes, vagy azredes, nem tudom már, azt hiszem, alezredes volt vezetett, ő volt aznap nap szolgálatban, amelynek meg kell, ki kell mondani azt, hogy támadás érte Oroszország. És ez a pali nem volt hajlandó. Ez azt mondja, hogy ez, ez, ez abszurd, ez nem történik. Akármit mond a kompjúter, akármit mutat, nem, addig nem fogok dönteni, nem fogom kimondani, ameddig a radarok ezt nem ellenőrzik vissza. Tehát, amikor már a radarok is, az Oroszországban lévő radarok is látják, hogy igen jönnek a rakéták. Tehát, akkor már késő van vagy később van, mint, mint amikor neki szólni kellett. Lényegében megszegte a szabályzatot, de megmentette az -e a föl. Én ezt értem, én ugye nem ezt kérdeztem, de mintám a 9 óra 3 perckor el kell, hogy váljak tőled, mert föl kell a Bata uh, akkor visszatérnék oda, ahol kezdtél. Min múlik ez a krescendo vonal? Ezek mindig konkrét... Ügyek mindig az előző események végső vektorából jönnek ki. Amit ma lehet, azt nem lehetett tegnap, amit tegnap lehetett, azt nem lehet ma. Egy biztos, Oroszország azok a híres vörös vonalak sehol sincsenek. Putyin a vörös vonalait maga rombolta szét. Hát az előbbi egy példa volt. Tehát ugye az, hogy Oroszország területét nem érheti támadást, amerikai fegyverrel, ezt már akkor valamilyen módon fölvizeszte, amikor Oroszországba integrált olyan részeket, amelyeken harcok folytak, tehát eleve nem, nem lehetett szó arról, hogy akkor, akkor eddig miért nem tette. De a következő lépésnél is így van, és e, e, például az is szerepet játszik, hogy, hogy e, ha valaki szétlövi, demonstratívan szétlövi harkogat. Oké, okay, rendben. De türelem, türelem. Uh, az oké, okay, ez nem arra vonatkozott, hogy szétlövik. Uh, ez az pro proforma, vagy defacto de megszületett? Én azt hiszem, hogy defaktó megszületett. Magyarul ezt akár holnaptól, vagy mától alkalmazni lehet? Nézd, valószínűleg az történt, hogy ezt eddig is valamilyen szinten már csinálták. Tehát a valóság mindig megszokta előzni. Jó, a, de ez most a... érdemben változtat-e bármit is? Hogy be? ne? Tudni, hogy ennek az a logikája, hogy, hogy egyelőre ez csak a Harkovi frontra van kiterjesztve. Jó, tehát ez, ez egy korlátozott engedély. Így van, így van. Ez egy tehát bizonyos ez kor... részre vonatkozik. De ez a korlátozott engedély korábban elvi De nem, én ezt értem. Ezt egyébként már most volt. alkalmazza az ukrán hadsereg? Nem tudom, valószínűleg igen. Tehát hivatalos információ. Ami egyébként a... azt fogja eredményezni, hogy... Ami az fogja, először is... Ö, mert ugye meg... az nem valószínű, hogy az ukránok Harkovat kezdenék el lőni, mert saját magukat csak nem lövik, akkor valahol egy olyan rész kell, hogy lőjenek, ami egyébként az oroszok csapatait érinti Harkov Jó. környékén. Ha csak nem annyira precíz műszerek, hogy Harkovon belül tudnak megsemmisíteni. Nem, nem, nem. Hát az, orosz, az oroszok abban a kellemes helyzetben vannak, hogy a tüzérségük az orosz területről lövi. A, a, tehát orosz, az orosz most akkor ugye a 91-es határok most pedig akkor ezeket lőnék egyébként. Hát Ukra... oda vissza lehet lőni, eddig nem lehetett oda visszalőni. Eddig fogcsikorgatva ö, nézték, hogy mi történik. De hát most ezek technikai részletek Például Ez egy a mekkora fejverarzenál, amelyre egyébként most engedély született? Teljesen mindegy. Minden. Hát az a nagy kérdés, hogy ez két rakéta, vagy kétezer? Nem, rakéta, nem csak rakéták, szó. Értem, tudod. úgy ez, általában. Ez, ez, ez Ágyut is. Értem, kellene. értem, de az a kérdés, hogy ez egy nagy horderejű döntése. Elvi. A, a, a döntés elvi. Tehát, az az, hogy, hogy ebből milyen, mi lesz a, a harcéren. Nézd, azért a harcovi front nem a legfontosabb front. Tehát, hogy mi lesz a harcéren, és mi lesz, azt nem tudom. Melyik a, a legfontosabb ezt, a front? Tudja. Hát pillanatnyilag a, a Donetszki. Abdijevka. És ez miért de, más az angó ahhoz képest? Még, még, az is, még az is fölmerült, hogy ez csak egy elterelő hadművelet volt. Hogy a, az oroszok azért nyitják ezeket a frontokat, hogy széthúzzák az ukrán Én ezt erőt. olvastam, de azt oké, okay, rendben van, most akkor nem Nem fog... tudják elfoglalni a harkóvot, tehát ezt lehet tudni. Oké, okay. ezzel együtt megismétlem azt a kérdést, hogy megvan-e az a határvonal, ami egyébként a Putyin fejében ott van, ameddig ő egyébként elmenne? Nem, a Putyin, a Putyin egy, egy pragmatikus gazember, tehát ő pontosan fölméri az utólag persze, hogy mit tehet, és mit nem. Előre nagyon rosszul kalkulált, ez látszik, tehát, és most egy zsákutcában van, egy csőben van, amelyben megy egyre jobban befelé. De mit adunk politiú... zsákutcának, hiszen egyébként az, hogy az emberek hullanak, mint a legyek, ami borzasztó. Yeah. E úgy tűnik, hogy egyébként ez egy ilyen végtelen izzás, miközben végtelenül nem izzanak dolgok, ha pedig Skander, akkor abban előbb-utóbb valamelyik fél azért elfárad. A kérdés az, hogy a, hogy, hogy, hogy a másik fél kicsoda, és mit akar. Az, hogy a... Az, hogy hogy ezt már a tisztáztuk, orosz... Gábor, hogy az emberi erőt nem tudjuk pótolni, tehát ami az ukránoknak az emberi erejét illeti, az minőségileg kevesebb, mint az oroszoki Mennyiségileg. Minőségileg. Hát, hát, minő, de mármint számban minőségileg, úgy értettem. De ezeket a háborúkat nem az emberek mennyisége dönti el. De én nem akarok katonai szakértőként föltűnni Egészen biztos, hogy Mennyiben zsákutca ez, Gábor? Hol, hol látott most te Putyin ezt a... Szempontjából, szempontjából, Putyin szempontjából. De értem, szempontjából, de hol látott ebben a zsákutcat? Putyinak most már győznie kell. Ha nem győz... Mi a győzelem, akkor... Gábor? Na, ez, na ez a viszont, viszont a győzelem nincs definiálva. Mindenki, Ez egy nehéz vannak, dolog, mert ugye fociban, sakban van, e, háborúban Az így. emberek elfelejtik sajnos, hogy a Putyin mit, mit. ugye elfben a győzelemnek annak kell lenni, ugye mindig azt mondja, hogy a, a célok nem változtak, és a hadművelet folyik a tervek szerint. Most ehhez képest e, a, senki se tudja, hogy mik a célok, és hát ha az volt a terv, hogy két és fél éven keresztül e, hújanak az emberek, és, és, és millimétereket menjünk előre, Hát akkor, euh, akkor ez, ez, ez nem egészen így van. Nézd, én, én az orosz belső viszonyokat egy kicsit jobban ismerem, mint a harctéri viszonyokat. Oroszországnak azért két tévedés, hogy végtelenek a tartalékai. Az orosz gazdaság még ezzel a viszonylag masszív, de azért persze korlátozott kínai segítséggel, és most a gazdaságról beszélek, nem nem, nem csak a katonairól, se tudja ezek a jelenlegi feltételek mellett ezt a fajta háborús gazdálkodást, hadigazdálkodást végtelen ideig folytatni. Most, hogy az 25-ben vagy 26-ban pukkad ki, ezt nem lehet tudni. kérdés az, hogy előbb pukkad-e ki Ukrajna, vagy előbb fel a nyugatiak ukrajna segítséget. A baj az, hogy a nyugat emiatt a kettős játsza miatt, hogy jaj, csak azért ne lépjünk túlságosan Putyinsz csúk szemére, hát ha egy kicsit bevadul. Eddig csak nagyjából olyasmire gondolt, hogy Ukrana ne veszítse el a Tehát, hogy, hogy Mert azért az neki se lenne jó, hogyha egy, egy győztet... Nem tudjuk, hogy Ukrana mikor veszti el a háborút, Így ha egyébként van. azt se tudjuk, hogy az, az, az oroszok mikor győznek. Így van, de azért azt az, az mindenképpen tudjuk, hogy azt nem akarja senki, hogy győztes orosz csapatok álljanak mondjuk Moldovában. Vagy fenyegesség a Baltikumot, vagy fenyegessék azt a koridort, amely, amely ugye összeköti És azért nem akarjuk, mert egyébként el tudjuk képzelni, hogy ezekből is aztán fegyveres konfliktusok lesznek? Vagyis. is? Hát ez azt jelenti, hogy ez a fegyveres konfliktus kiterjedne. Tehát, Jó, de látjuk lelki szemeink előtt az elfoglalt nem, Baltikumot? Nem az elfoglalt Baltikumot. A dolgok nem így történnek. Akkor mondok egy példát. A Baltikumot nem úgy fogják valószínűleg az oroszok megszállni, hogy, hogy, ahogy Ukrajnába tették. Hanem, illetve de, hát Ukrajnába is úgy történt, hogy, a, hogy először volt egy kis közta, voltak ezek a kis köztársaságok, amelyekhez nekünk semmi közünk. Nem tudom, emlékszel? Ott, ott, emlékszel, öt, de most szabadidő, a, a, szabadidő, az, szabadidő, az időre való szabadidő. tekintettel mi lesz a Baltikummal akkor? Na ezt akarom mondani. Ugyanazt meg lehet csinálni, mint, mint Ukrajnába. Tehát Ukrajnában először elfoglalt kis részeket, azt mondták, hogy ezek a helyek. Mondjuk Észtországban Narva, amely főleg orosz lakosú város. Narvában megjelennek azok a kis udvari, a zöld emberkék jelzés nélkül, és azt mondják, hogy mi tulajdonképpen a helyi lakosság hívott minket, az orosz lakosság hívott minket, és biztos lesz néhány orosz helyi lakosság, aki azt mondja, hogy igen, igen, én voltam az. Sőt, én, én vagyok az, aki tulajdonképpen itt kiáltom a narvai köztársaságot, mert már ami észtországban folyik. Ezt ott az oroszok megsegítik, ugyanúgy lehet variálni, vagy olyan formában, hogy rangjelzés vagy és, és, és, és jelzés nélküli orosz emberekkel, vagy pedig hivatalosan is oroszokkal. Egy ideig ez ott van, és utána ebből valami elindul, és hogy ezt elég gyorsan csinálják, akkor ugye Észtország megszállása az, az nem egy nagy ügy, hogyha gyorsan csinálják, és, és akkor utána megnézik, hogy na most már itt vagyunk, na most kedves NATO, akarsz egy atomháborút ezügyben ez riszkírozni? Nem véletlenül, hogy a németek, akik ugye nem a harciosságukról híresek a második világháború óta, Litvániában most egy állandó brigádot telepítenek, akik ott fognak, nem egyszerűen oda fognak menni, mint, mint, és akkor majd leváltják őket, hanem, ott lesznek családostul, feleségestül, gyerekestül, és ott, hogy ott legyenek akkor, hogyha orosz tankok tűnnek föl valahol, okay. akkor azok a német <coughs> tankokkal Ez Egy volna. záró kérdés, bár mindig aztán újabb kérdések vannak. Mi akadályozza meg ezt a háborút, hogy ez legyen a 150 éves háború? A Putyin életkor? Hát nem csak az, hanem valószínűleg a, a rendelkezése álló források. De, de források... valamilyen szinten ezek újra és újra. Tehát látjuk azt, hogy egyébként Oroszország bemegy az élestárba és nem találott semmit? Akkor mondok egy példát. Az első világháború úgy fejeződött be, hogy a németek Franciaország részét elfoglalták, egy negyedrészére ott álltak a határon, Oroszország, Ukrajna az övék volt. Tulajdonképpen a front alak Alapján Németország idézélbe győzi. Csak éppen kicsit összeomlott. Nem bírta. Hétvégén Tök mi lesz? mondom, mert mindig az első világháború szokták hasonlítani. A, szerintem nem teljesen jogosan, de ha az első világháborúra hasonlítják, akkor ez se kell. Mi lesz hétvégén. Hétvégén... Laza, lazulás lesz, most jó idő tűnik, kimegyek Vilaszárba, az egy ilyen tengermenti kis városka, ott egy napot biztos ott töltünk, és aztán jövő szerdán megyek Magyarországra Rendes nyári. Lazuljál helyettem, és ha itt vagy, akkor találkozunk, ha van hozzá kedved. Szia Gábor, köszönöm okay, szépen a rendelkezés szia, állást! Ha felveszik, akkor támogatott tartalom lesz. Mély tiszteletem, főigazgató úr! Ügyvezetőigazgató Mindig elrontom. Adásba segíthetlek? Bata András Tegnap fogtam magam, és megnéztem a divák és ikonok kiállítás, és közben sokszor gondoltam rád, egyébként is sokszor szoktam rád gondolni. Nagyon kedves semmi. vagy hasonlóképpen. Örülök, hogy láttad. Um, beleértve, hogy most nagyon nagy tempóban zajlik az életem, múltkor a okból nem tudtam elmenni, de tudom, hogy a jövő héten van szubjektív, úgyhogy előbb-utóbb valamelyikre, amíg még véget nem ér, el kell, hogy menjek, ez majd ki fog derülni. A mostani elfoglaltságom az egy más jellegű elfoglaltság, szívesen lemondanék róla, de az élet időnként másféleképpen dönt az ember szabad ideje felől. A kellően dodonai mondatok után, ha azt kérdezed, hogy miért gondoltam rád, miközben támogatott tartalom, az járt a fejemben, hogy a divák és ikonok az mennyire a te világot? Nagyon az én világom. Mert nem én fedeztem fel, hanem a honnálci ügyen. Nem, nem. Tán. Nem a kiállításra. Az Igen. egész, ami benne van. Hiszen azért ez a kiállítás alapvetően egy nemes bulvár. Te pedig nem vagy egy nemes bulvár. Eh, lehetséges, de, de... Rossz helyről közelítek? Nem, nem. Mindig nagyon érdekeltek. Én most, most innen próbálom közelíteni, miután eredetileg zenetörténész volnék. A, a, a történeti része a, a, a dolognak, és én egyszerűen nagyon jó témának tartom, hogy, hogy a bívának a, a, a, a története a 19. század elejétől kezdve Zárójel nekem mindig hiányzik a 18. század előtte, mert ott voltak az igazi nagy bívák, csak azok nem bívák voltak, hanem kasztáb énekesek, de mindegy, szóval honnan ered ez a... Vajon szíves? akkor, ha már itt tartunk, ezzel miért nem egészült ki már Londonban ez a kiállítás? Ez, ez Nincs nem anyag... Ez... Lehetséges, hogy anyag, lehetséges, hogy, hogy hely probléma, mert ő, ők ott erős helyproblémákkal küzdöttek, tehát kicsit szűkebb volt a, a helyük, mint, mint nekünk. Aztán ugye ők elmentek azért a, a, a férfi divák felé is, tehát azoknak a nagy Pop művészeknek a, a habitusát is bemutatták, akikre a bívaság, mint olyan nagyon hatott, most nem is elsősorban a feminizmusról beszélek, hanem az a fajta hát ez a pompás gyönyörű ruhák. Hát, hát itt e tulajdonképpen kimondva, kimondatlanul e permanensen, és amit te mondasz a 18. századra, az még inkább ebben permanensen jelen van a nemi identitásnak egy hagyományos és nem hagyományos értelmezése, amit egyébként a művészvilág mindig másféleképpen kezelt, mint a nem művészvilág. Ez teljesen így van. Tehát ugye részben ott vannak a Farinelli vezetések, Igen. ezek az olimposi, hát ezek ilyen félistenek voltak, ezek a kaclátok, hogy állítólag már amennyit ugye vissza tudunk következtetni. Másrészt az opera mindig is ez az átöltözés, hogy férfi, nadrák lány énekel, férfi, férfi énekel, lány, tehát ez, ez tulajdonképpen az operának a veledáti gyárója a, a kezdet-kezdetétől, a 17. század elejétől kezdve. Na, de mindenesetre nem fogod megúszni a kérdéseimet. Belejétve ha. egyébként azt, hogy tanár úr kérem, mikor volt az opera hőskora? Ü tehát most több hőskora volt az az igazság, tehát több-több aranykora volt, így kell, hogy mondjam. A, a 18. század biztosan az volt, tehát a metasztázió opera széria, tehát ezek, a, ezek az utvari operák, amik ugye romai történelem, görög a kasztrát énekesek elképesztő, hát vezetszunk, setupal, set ment, azeket mentek az a dolgok. Költem, mi volt a következő? Ö, tehát ez volt lett volna az első, a második az, a, az biztosan a belkántó világ, tehát eh, ahol, az, ahol kezdődik a díva kiállítás, a 19 századnak mondjuk az első fele, nevezzük itt, tehát eh, magyarán Bellini, az isteni Bellini, akit, akit imádok, és, és csodálatos női szerepeket ír, nagy női szerepeket írt, de általában a <gül> csak az áriheb érzem, a színpont, és akkor a legjobb, amikor megőrültek. Aztán ott van Rossini, Mester természetesen, és, és Donizetti, És hát ugye a, a, a Verdi, mind ennek az egésznek már inkább a trámai csúcspontja. Így ez a század, hát egyik nagy... nagy a nagy opera hőskora, az mivel van összefüggésben? Minek következtében jönnek létre ezek a csúcsok? Társadalom. Tehát maga az opera létrejötte is, az egy arisztokat a szórakozás volt, és tulajdonképpen egy tükör a, az udvar és, a, és a, a, a kreált világ. Ami azt jelenti, hogy te, hogy a nép nem is látogatta? Hát a kezdet, kezdetben nem látogatta a nép, aztán az első óperaház, nyilvános operaház Velencében nyitotta meg a kapuit az 1630-as. Években akkor, akkor látogatták éppen először a, a úgymond a nép egyszerű gyermekei, de ez se igaz, mert ezek nem egyszerű gyermekek voltak, hanem hát mondjuk így a polgárság rétege, azért az a, a, a polgárság alatti rétegek, azok nem nagyon látogattak operát. Egyébként bonszony érdekesek ezek a kérdések, mert maga az opera, a, a korai opera, Háznak a háznak a nézőtéri felépítése is olyan volt, mint a társadalom. Középen fönt az az uralkodó, pálya oldalt a, az arisztokrácia, a családok, és lent álltak, álltak a, a többiek. Tehát tulajdonképpen a prepsz, hogyha ezt lehet a operának a nem fénykora az összefüggésben van az arisztokrácia bukásával? Az arisztokrácia és a nagypolgárság, tehát az, az erős és gazdag, mondjuk itt pénz a, a, hát az elhalványulás. Ami azt jelenti, hogy az opera fénykora, tehát az operának olyan fénykorai, mint amiről, amiről te a múlt időben beszéltél, a jövő időben ilyen mértékben már nem lesznek? Nem lesznek. Szerintem nem lesznek. Ez egy... Ez egy csodálatos műfaj, ami hát az én számomra legalábbis ezzel lehet kicsit azért vitatkozni, az én számomra az 1940-es években meghalt, Tehát az, az, az opera epilógusát Ríasraus komponálta, meg egy operát az operáról kapcsoló a, a, a címe, keveset játsszák, mert kicsit nehéz a dologszal, előtanulmányok ellenek hozzá, de ha mondjuk egy picit odébb megyünk, akkor, akkor a Staniskinak a reeks az aranyifjú útja, vagy a léha... És ez azt jelenti, hogy mi ennek a hosszú haláltusának vagyunk még a szemtanúj? Átértelmezgetik. Tehát részben visszafordulnak a, a múltba, milyen postmodern módon, részben pedig egy zenés színház történet alakult ki durván 1950-től napjainkig, de ezeket nem lehet a, a hagyományos. Ugye ez azért nagyon fontos, amiről te beszélsz. Mert ez ugye meghatározza az ebben a szénában fellépő művészeknek az életét, egyáltalán meghatározza azt, hogy ők a társadalomban milyen szerepet tudnak betölteni, vagy mennyire lesznek csodáltak, vagy nem csodáltak. És ez ugye szoros összefüggést mutat azzal, hogy ők egyébként hogyan válhatnak divákká. Így aztán ebben az értelemben, divákról operai értelemben már úgy, ahogy egyébként ez a múltat érinti, már nem is lehet beszélni, hiszen az, az, az a társadalmi erő és az a társadalmi közeg, amiről te beszélsz, az nincs jelen. És ha most pikírt akarnék lenni, akkor én azt mondanám, hogy én egy egészen kivételes lehetőséggel tudok élni, beleértve mindazokat, akik a KFJ-csit nézik és hallgatják, mert ha ezt most fölveszik, és egyébként ezt a szöveget végig hallgatják, akkor, amikor az első pár termet nézik meg, ami egyébként nagyjából ezzel kapcsolatos, akkor egy olyan háttiranyaghoz jutnak, ami a kiállítás egyébként ebben a formában nincs jelen. Ez így van, ez így van, igazad van, mint, mint mindig. Összetett a, a dolog, de még azt tenném hozzá, nagyon jó ez, hogy, hogy vannak-e még opera bívák, ezek, ezek milyen szinten mennyire vannak a, a köztudatban, hogy a, az opera, mondjuk így a, a klasszikus romantikus opera epilógusa után jött még egy epilógus, amikor is még megmaradtak a nagy énekesek és a nagy énekes iskolák az 50-es, 60-as 70-es, még a 80-as évekről is beszélek, tehát ugye az a, ez a korszak, amikor a Luciano Pavarotti és a Placido Domingo és a Marton Éva, ami részünkről, meg hát a Maria Callas. Ezért hadd kérdezem már meg, doktor úr, hogy mi a különbség, vagy hol a különbség a Diva és a Sztár között? Hát jó kérdés, bizonyos szempontból nincs különbség, bizonyos szempontból, miután azért a díva egy nő, és még hogyha férfi viselkedik dívaként, akkor is van, van egyfajta egy költészet a dívában, ez jutott most hirtelenjében eszembe, ami, ami talán nem minden sztárra vonatkozik. Hát erről van szó. Egy, egy, ez aztán a pop, pop végképpen foglalkoztatja az embert, hogy egyébként ők dívák, dívók vagy sztárok, ami az én szememben nem ugyanaz. Ö, igen, igen, igen végül, is, végül is nem ugyanaz, egy primadonna sem biztos, hogy díva. Ugye a díva az végül is egy, egy isteni dolog, tehát egy istennő. Ö, és ezeket a kifejezéseket. Ami egyébként az... önmagától nem tud lenni, hanem az a közeg teszi, amiben ő egyébként hát. éli az életét. E, pontosan, pontosan így van, mert hát végül is az Isten, akinek amúgy a... a furcsa létébe, én, én hiszek, de csak az emberek alkotnak maguknak ilyeneket. Tehát, Tehát egyszer csak észreveszi a, az ember ott abban a periódusban, amiről te beszélsz, hogy elkezdik isteníteni, és amilyen gyarló az ember, nem már ellen, és egyszerre csak díva lesz belőle, akarva akaratlanul. Így van, is tulajdonképpen ez a kiállításnak a lényege, mert az a kérdés, hogy a, a, az Istennek ki kiáltott diva az ezzel hogyan tud élni, hát hogyan, hogyan uralkodik a világon, hogyan segíti az embereket, vagy milyen, hogyan akadályozza, és hogy ő maga felörülődik -e ebbe a dologba, tehát hogy elége ebben már, mint a tűz, tehát elég. A divák társadalmi hasznosságáról tudunk bármit is, Bata úr? Vagy a divák valójában öncélúak, mint a mint a rovarok, amelyek repülnek a fény. Um, ez, ez nekem mindig egy kérdés volt, hogy, hogy nyilván ez a kiállítás külsorral egy csomó, hogy melyek voltak azok a társadalmi... Hát igen, de ezek, ezek az... sokszor a formalitás szintjén vannak. Igen, tehát itt a feminizmustól kezdve az afro, tehát a fines bőrűeknek a felemelkedéséig, a, a rászoruló rákos betegeknek a gyógyításaik. Szóval minden megnyilatkozik itt most, hogy az ember kicsit cinikusak akarna lenni, ami egyfénytően nagyon távol esik. akkor az, Hála jó Istennek, itt vagyok helyet. én. Hogy minden bívának, tehát hogy ez a, ez a társadalmi felelősségvállalás pláne a mai, időkben, ugye ez, ez hozzá tartozik a dívaság. Hát csak nagy kérdés, Én hogy ez egy eljátszott szerepe, vagy ez egy megélt valami? Így van, így van. Vagy, pedig, vagy pedig, ami még ehhez jön, hogy, hogy a divák mögött intézmények vannak. Most van, ahol a díva vezérigazgató, de van, ahol egy másik vezérigazgató van, az ilyen primitíven kifejezni magam, aki, aki a dívát irányítja. Most ugye a kiállítás olyan dívákra is rá akarja irányítani a figyelmet, akik valóban a tehát tételezzük föl hogy a Rihanna, ő, ő, ő valóban a, a, a saját vállalatának, vagy a Madon még, még jobb a Madonna, a, a saját vállalatának a, a, a vezérigazgatója és tulajdonosa egyben és akkor már el tudtunk odáig, hogy a diva mint, mint üzletasszony, tehát mint nagyon sikeres. De régebben, akkor komolyan veszem azt, amiről te beszélsz, a divának a menedzsere, a létrehozója, az az operaházigazgatója, vagy valami operaházi ember volt, hiszen maga a diva a saját magát divává nem tudta tenni. De pontosan, tehát az operaházigazgatója, illetve a, a legszebb pillanatokban a zeneszerző. Tehát amikor egy... Á, de igen, rossz, azt igen, igen. Vagy igen. Egy Cetti, tehát annak, aki... Tehát akkor nyilván már, már egy híres énekesnő van szó, és, és megisleti a hangja. Tehát a norma soha nem jött volna létre, hogyha a, a, a Judith a pásztá csodálatos énekes nő nem lett volna olyan, amilyen, akkor a... a mert, mert nem vihetne, a operákban olyan gyönyörű női szerepek vannak, mert ezek a nők már ott rajzol, rajzottak a 20-as, 30 -as évek folyamán, ezzel évekről beszélünk. Ugye, tisztázzuk, hogy azért ennél több szó essék a kiállításra, bár a szellemét idézzük permanensen, de maga ez a kiállítás alapvetően ennek a világnak alapvetően hangsúlyozom, a tárgyi rekvizitumait mutatja föl. Igen. A kérdés az, hogy a tárgyi rekvizitumai, miközben egyébként erre mindenki kíváncsi, ki ne lenne kíváncsi, ezek érdemben be tudják-e mutatni azt, amiről te eddig szellemi hátteret mondtál? Vagy a kettőt szét kell tudni választani, fia eftas? Nem, nem, nem, tehát megint csak igazad van, hogyha a tárgyi maga, azért mondjuk ki, hogy itt egy elképesztő ruhák vannak, színpadik ellékek. A kérdés az, hogy ezek a szellemét megidézik-e annak, amiről te beszélsz? Szerintem igen. Na most ez, ez az egyes, hogy a kiállítás, mint összművészeti alkotás. És különösen nálunk a zeneházában, vagy az, hogy egy, egy, egy 1400 négyzetméteres üres térbe zseniális ipjú barátunk Báger András, akinek soha nem szoktuk mondani a nevét, aki beépítette a kiállítást, csináld be egy falut, vagy egy, egy labirintust, hogy ebben a közegben, ebben a félhomályos közegben a megvilágítás, tehát egy ilyen eszköz, a, a zene, amit szerintem mi nagyon jól tudtunk, sokkal jobban, mint az angolok, ez most nem a lokál, szokásos magyar meldöngetés, de az angoloknál összefolyta a zene nálunk. Meg Itt is azért időnként azért összefolyik. Időnként van áthallás, de ez alapjában nem... Tehát a, a zene, a látvány azért ott... De ez nem feltétlenül zabaró. Tehát, hogy neked mennyire igazad van, az csak azzal tudom visszaigazolni, hogy én egyébként néha ezt szoktam alkalmazni, de tegnap konkrétan az történt, hogy én végigmentem az egész kiállításon egyszer nagyjából három perc alatt és aztán fogtam magam, mondtam a kisasszonynak, aki jött, hogy elnézés, most ez történt, most visszamegyek még egyszer, és másodszor meg bele kert, beletelt, beletel tudom, és én egy 3-4 órába. De az első alkalom, a semmi másról nem szólt, éppen ennek a labirintusnak a fogjává váltam, és azt mondtam, én látni akarom a kiáratot. Igen. Na ez, ez egyébként, de, mert, mert ez egy egy színpadi élmény. Tehát, tehát az, amire már az előző kijátszáson azt mondtam, hogy, hogy, hogy mintha egy filmben szerepelnék én magam is, te vagy, vagy mintha. Egy... Akkor még egy dologban visszaigazolnálak téged. Uh, ugye egyszer már a Néprajzi Múzeumban, és akkor ott uh, uh, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját, Kemecssi Lajost örvendeztette meg azzal a történet, hogy szóba álltam, vagy szóba álltak velem nézők. Ugye van a foodie filmjének, az Edi Holnak egy jelenete, ahol ugye őt elhagyja a és akkor ugye keresi az élet értelmét, és meglát egy gyönyörű párt. Az én példám pont az ellenkezőjére fog szólni, de ott ugye arról van szó, hogy megkérdezi a nőt, hogy ő milyen, és akkor a nő mondja, hogy hát őt az égegyatta a világán, semmi se érdekli, és csak él bele a világba, és hát a Budi ellen, úgy csóválja a fejét, és kérdezi a pasitól, és maga, és akkor azt mondja, Pali, én mindenben a barátnőmre hasonlítok. És hát ott, ugye, az. az és ugye én ott álltam egy vitrin előtt, és ott állt mellettem egy hölgy, akit nem nagyon lehetett pontosan kiven épp abból adódóan, mert hogy félhomály van, és mondtam, hogy Fialá János vagyok, holnap fog beszélgetni a batában, mondja már el nekem, hogy ő miért van itt. Aha és Maradj, ez érdekes. és azt, mond, azt mondta a hölgy, hogy hát ő egy komoly zene rajongó, opera bérlete van, és gyakran jár a a művészetek palotájába met előadásokat hallgatni és nézni, és ott nagyjából már elfogott engem a Vudi ellen érzet, tehát, hogy sikerült egy ilyen valakit, tehát nagyjából azt érzékeltettem. Először közölte, hogy ő az életkorából adódóan már meglehetősen ráér, ő egyébként egy opera rajongó, kicsit olyan volt, mintha egyébként Bos is az operáházban lenne, mondta, hogy ő, kérdeztem tőle, hogy mennyi a belépő, ugye én vendég voltam, mondta, hogy 3600 forint, kérdeztem, hogy sok vagy kevés, mondta, hogy nem sok. Kérdeztem, hogy mennyire tetszik, neki mondta, hogy nagyon. És gyakorlatilag arról beszélt, hogy az a világ, amihez ő tartozik, annak a tárgyi rekvizitumait láthatja itt, és hogy ez számára mekkora élmény. És hát egy olyan kompakt választ kaptam, amilyen kompakt válaszra nem is számítottam. Zömében egyébként 40 plusz, vagy 50 plusz látogató volt, illetőleg nagyon fiatalok, volt egy hölgy, aki csak azért nem kérdeztem meg, mert nem szerettem volna a visszautasításban részesülni. Ez az első hölgyről egyébként kívül hogy 72 éves, a félhomályban nem látszódott, de mondtam, hogy akkor remélem sok gyereke van, mert hogy ezeket a géneket tovább kellett adnia. A fiatal hölgy pedig konkrétan úgy nézett ki, hogy valamelyik tárlóból is kiléphetett volna a külleme alapján. Így aztán nem szeret. Nem feltétlen modell, de minden esetre olyan volt, mint aki egyébként most itt ötleteket kap ahhoz, hogy ha másnap felöltözik, akkor ahhoz minden szettet Igen. válasszon. Igen. Egyáltalán nagyon meglepet csütörtök volt késő délelőtt, kurva sokan voltak. Uh -huh. Hála Istennek most már utótűzként terjed, de azért az nem mindegy, hogy mondjuk hétköznap délelőtt mész be, vagy hétvégén, mert csak úgy próbálom egy kicsit még, még állni a tenni, mert hétvégén t -t -t több fiatal jön. A fiatal ez jelvánvalóan, ez, a... ez az elfoglaltságukból adódik. Tehát most ott voltunk az első termekben, és aztán a, a, a, a, a nagyobb rész az a jelenről szól, ugye? Így van, így van. A két felvonás azért az első felvonás Mondjuk az a, az, az egyharmad része és a második felvonás, ami a, Hát jelen, azért azt se jelen, mert az is az utóbbi már legalább 50 év, sőt, 70 év, mert ott ugye nagy jazz meg a Kaládi Katarin, Nárlin Edith Trixhoz, szóval, az ők is, ők is ott vannak. De azért a, a jelennek nagyon nagy. Ami a saját setlistet illeti ahhoz a rekvizitumokat hogyan szereztétek be? Uh, ugyanúgy, mint az angolok, tehát megkerestünk, gyűjteményeket kerestünk, több esetben kaptunk privát, tehát mit tudom, Péter Fiborinnak ezt a érdekes, kicsit futurisztikus, világító ruháját, ezt ugye őtőle magától kaptuk, vagy a Sebestyém Mártának a, a, a gyönyörű fehér ruháját ember Zsébet királynő fogadta. Azt tőle Martoni Vassa a lakásából hozta. A, a Don Carlos Elizabeth a, a, a ruháját, tehát, tehát képen összezegközünk, arra büszke vagyok, hogy, hogy minden eredeti, tehát a magyar cucok is eredetiek, és hát természetesen az angolok is, és hát nekem kell mondanom, hogy, hogy jöttek a, a Viktor and Albert múzeumból, és itt volt a nagyszerű kurátor asszony, Kate Bailey, és és teljesen oda voltak, és, és hát jellemző egyébként azért mégiscsak London, a nagyvilág, a, a kitekintés, a horizont, hogy ők szépen bevallották, hogy egy hogy bizonyos hatásában még jobb is, mint a Viktor Nárgyet tűzlem. Most nem tudom elképzelni, hogy mi mondjuk kivennék Londóban egy magyar kiállítással, vagy oda, oda utaztatnánk egy magyar kiállítást, és azt mondják, hogy jó, hát ezt sokkal jobban rendezték meg Londóban Magyarországon. De mindegy, ez csak egy ilyen kis, kis humoros történet volt. Úgy de előtte de egyébként, volt. hogyha megjelenik e, a célközönség, Amely, amelynek egy részét leírtam, de hogy én megtaláltam-e pont a magját, vagy sem, nem tudom. Akkor ennek a kiállításnak ki a célközönsége? Hát én, én, a, a, én egyébként ilyen 30 és 60 közötti persze plusz-minusz, tehát egy olyan kultúra iránt érdeklődő, mondjuk ki, aki hallgatja a te műsorodat, szóval egy... egy Nyitott, akit érdekel, a, a, akit persze szereti a popzenét, meg ismeri is ezeket a dolgokat, de azért egy Maria Kallászt is képes meghallgatni, vagy megnézi azt, hogy ki volt az a, az a, tudom én, név, vagy pedig a, a Hollósi Kordénia, vagy a Sodelnék vagy a, ő volt egyébként Peter az első nagy nemzetközi hírű operatívája. Szóval, hogy, hogy egy, egy ilyenfajta fiatal, hozzám képes persze, fiatal generációt is el tudott képzelni, nem beszélve hát a, a divat őrő. Egy másodpercre meg kell, hogy álljak, mert közben a segédszerkesztőtől, aki természetesen nem segédszerkesztő, egy hír jutott el hozzám, amit megosztanék veled. Június 14-én, 2024 június 14-én a Fábiá Juli Emlék Alapítvány aukciójára kerül sor a Magyar Zeneházában. Reliquia árverésre különleges kezdeményezésre rukkol elő a Fábia Júli Emlék Alapítvány híres hazai és külföldi zenészek személyes holmiait, valamint általuk dedikált egyéb tárgyakat, árvereznek el. Az árvállésen természetesen Fábián Júli néhány személyes tárgyai is megtalálható lesz. Az úgy dorsült kezdeményezéssel az alapítvány szeretné megmozgatni az szerető közönséget a rendszerű és az online térben is. A tárgyak egy részét az esemény beharangozó kampányja során az interneten bocsátja a licitre. A befolyt összebből pályázatot írunk ki nehéz helyzetben lévő beteg vagy munkaképtelen zenészek és háttérmunkások számára. Fábián Júli rajong hogy erről tudok az eseményről, csak nem ennyire részletesen és én nem tudtam, nagyon passzol egyébként a, a, a, a dívatematikához. Ezért mondtam el, és ezért Ott... szeretnélek téged és mindenkit, aki követ bennünket beavatni abba. Én Tompos Kátyát színpadon nem tudom hányszor láttam bennem, ha megkérdezett, hogy Tompos Kátya hogy maradt meg, egy rádió műsorral maradt meg, a barátnőt ültünk az autóban, és... Ételek. Ételekről beszélt. Ételekről beszélt, és a szülői házról a tekintetben, hogy az a világ, és most nem akarok olyasmit mondani, amiben nem vagyok biztos, hogy az egyébként orosz és más jellegű ételeket hogyan hozott az ő életébe. Én nem voltam egy tomposkátya rajongó, a színpadi jelensége nagyon megfokott, ám amikor kiderült, hogy zegeden lesz egy a betegsége, tehát hogy a gyógyítása, mert egy speciális gyógykezelést érdemel én nem tudom neked megmondani, mondhatnám, hogy öregem, bár nem ilyen a viszony, de most csak ezt mondom, nem tudom neked megmondani, én, mint utólag kiderült a barátnőmnek nem is volt jó az időpont, vettem két jegyet. Nem két, két egyáltalán nem olcsó jegyet, mert azt mondtam, hogy én egyébként az ő gyógyulásához hozzá akarok járulni. Ez az én életemben nem 12 egy tudszat esemény. A barátnőm nem ért rá Egyedül mentem el Szegedre egy olyan magánéleti periódusban, ahol meglehetősen sok villám van most jelenleg az életemben. Elmentem, és egy egészen fantasztikus estének voltam szemtanúja. Alig tudtam leparkolni, alig értem be a színházba, mert mindenféle események zajlottak Szegeden, épp hogy beestem az egyik jegyet hagytam a ruhatárosnál, vagy valakinél, jegyszedőnél, hogyha jön valaki nélkül, akkor az el, a jegy nem összen kárba. Um, és az első felvonás egészen fantasztikus volt. A második felvonás már nem volt annyira elegáns, de nem is utalnék, uh, de amit ott Für Anikó és Udvaros Dorottya, Rutka, Robert társaságában csináltak, megteremtettek, az egészen frenetikus, két fialából kiszakadó bravót is eredményeztek, aztán mellém ült egy hölgy, aki egyébként a barátnőm jegyével volt, vele elkezdtünk beszélgetni, és elmondták, hogy összegyűlt ugye már később a Tomposkátya gyógyi kezelésére való pénz, és ezt csak azért szeretném most elmondani, mert hogy 9 óra 10-kor, legalábbis a HBG tudósítása szerint, a hírt Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója közölte az indexel, tehát az indexel először, hogy hosszantartó betegség után meghalt Tomposkátya Jászai Mari Díjaszi művész. Na ezt nem is hallottam még. Hát nem hallottad, mert ez egy ez teljesen, igen, igen. Nyugodjon békében. Ráadásul ezt most nem tudom, azt hiszem, hogy azért mondott, mert, mert pont az ő gyógyulásának a javára ki van állítva az aulánkban egy amúgy töröcsük Marira, számomra legalábbis abszolút nem jellemző bunda, de mégiscsak töröcsük Marinak a bundája, amit ugyancsak ö, ö, azt hiszem el akartak árverezni a tomposkátyal. A el kell árverezni és más ember gyógyítására kell ja, tenni, mint ahogy nem gondolom, hogy hiába való kiadás volt az, hogy elmentem Szegedre és vettem két jegyet ennek a két művésznek, külös udvaros Dorottyára, aki olyan szívszorítóan szólította meg az egyébként eseményen nem jelenlevő tomposkátyát, hogy az emléke örökre beléméget, és a természetesen összefüggésben hoztam azzal a zeneháza eseményel, amire az előbb utaltam, és ami talán még aktuálisabb, mint korábban volt, Igen. erre a június 14-ei valamire valamire, mármint úgy értem, hogy jótékonysági este, mert ugye a valamire csak azért van a fejemben, hogy, hogy vajon mindazok a szervezők, akik egyébként ezt Szegedre megszervezték, milyen mértékben voltak tisztában Tampos Kátja betegségének a Lászgörbéjével igen úgy játszolom úgy Tompos Kátyát, mint mintha valami közöm lett volna hozzá, miközben nem volt hozzá semmi közöm, és amikor eldöntöttem, hogy veszek két egyet, én nem tudom megmondani neked. És ez mégis valahogy most összefüggésbe kerül, nem csak a jótékonységi eseményel, ami 2024. június 14-én, tehát nagyjából két hét múlva lesz, hanem ezzel a kiállítással is, Igen. amit tegnap voltam. Hát, hogy milyen, milyen összefügg egyébként, mert hiszen, hiszen uh, itt azért értalikus uh, sorsokat is látunk. hogy legtöbbje önpúsz. Beleért, hogy vajon a divák temetése az visszatükrözte a korábbi életüket. Társadalmi esemény volt-e. Egyáltalán azt akarom kérdezni, drága Bata, egy diva az életében még ki tud divátlanodni? Hú. Ez egy érdekes kérdés. Én még nem tapasztaltam ilyet. Az, hogy, hogy egy díva megöregszik, és akkor ennek különböző tragikus felhangjai vannak, azt ugye jó sokat tapasztalunk, tehát ilyet látunk. Nagyon kevés az olyan, mint mondjuk megint csak a Martonévárra kell hivatkozva, aki, aki ő mélósággal tud megöregedni, tehát egy, egy, egy új pályafutást, a tanítást, közéleti szerep, stb. Azt hozzá tudja, egy új pályát tud kezdeni. Hát ugye nagyon sok esetben és például akár a Kallas esetében a kétszerem azért nem tudta igazán túlélni azt, hogy hogy ő már, ő már nem az a Kállász, aki, aki mondjuk, tíz évvel korábban volt. De hát másoknál is, is meg lehetett. Én most egyébként sokat tanulmányozom ezeket a pop divákat érdekes módon, akiket én korábban őszintén, szóval nem ismertem, nem hallgattam, és az utóbbi napokban például Amy winehouse állandóan hallgatom, és, és bazasztó meghat, tehát le van a hangin, a hangra nagyon Mert Azt mondjuk nem csodál, mert az Évi Winehouse őt valójában az Isten teremtette, tehát azzal a hanggal, azzal a külsővel, azzal a kislányos romlottsággal, ami összeférhetetlen, <gül> azzal a zenei repertoárral, ami egyébként szintén az ő szülöttje, legutóbb éppen egy filmkritikust döbbentettem meg azzal, hogy hogy Csákvári Gézelt konkrétan, hogy hiába mondtam neki azt, hogy tudom, hogy az a film, amit most bemutattak róla, arról ő azt gondolja, hogy szar, de mégis olyan módon jeleníti meg nekem az Amy winehouse hogy maga az, hogy én láthatom, az olyan élmény, hogy túlteszem magam azon, azokon a szempontokon, ami alapján ő egyébként, mint nemzetközileg jegyzett filmkritikus, elparentálja az egész filmet. Az Émi Weinhaus az Isten ajándéka volt. Ez és ez ahogy adta, ez úgy ez el is vette, basszanak. Hát így van, ez igen, igen, igen. Mennyiben függ össze, tanár úr, és aztán előbb-utóbb de láthatod, figyelj, nem mondhatod azt, hogy nem mutatok érdeklődést. Azt nem mondhatod. Hát nem csak érdeklődést mutatsz, hanem, hanem mély ismereteket mutatsz. én erről a filmről nem is tudok bevallom. Két film is van. Van egy dokumentumfilm, és van egy játékfilm, ami most megy az Amy Weinhauser, egy kvázi életrajzi film, amiről azt mondja a Csákverdi, hogy úgy hamis, ahogy van nem kétlem, mégis sok meg, megragadott belőle. Igen. A... Eredeti felvételekkel gondolom. Eredeti... A díva az... és az önpusztító élet, az mennyiben összefügg, vagy semennyire? Összefügghet, de, de, de, de hát vannak egészséges dívák. Sőt, nagyon egészségesek. Itt van a kedves barátom, a Miklós Erika, aki egy ilyen abszolút egészséges. És ő díva? Sportol és az egészséges. Hát díva, igen, most igen, a, ugye a, azt mondtad, hogy sztár, meg, meg én még hozzáteszem a celebet is, tehát a, a dívának, a sztárnak és a celebnek egy ilyen sajátos elege. Magyarul, hogy, egy... hogy ez egy, ez egy laza fogalmi kör, nem olyan, hogy kettő meg kettő. Igen. Igen, igen, abszolút. Tehát ez egy olyan tér, amit nekünk meg kell tudni történni tartalommal, beleértve hogy szubjektív, ami a batának, igen, az a fialának, nem, ami a fialának, nem, az a batának, igen. igen és ebben benne lehet egyébként az ismeret hiánya is. Abszolút. Azt árul el nekem, hogy ugye mennyire része a divának az, és ez talán a legalapvetőbb kérdés, amiben mindent elkövet a kiállítás, de természetesen alul kell, hogy maradjon, Nevezetesen, mennyire feladata ennek a kiállításnak az, hogy a diva életművét bemutatja, miközben bemutatja a szoknyáját? Hát az életművét talán nem, de a, de a jellegét, az igen. Mert ugye nem tudunk eltekinteni, a díva nem eltekinthető attól, ahol egyébként ő alkotott. Ha a külsőségei felől közelítünk, <coughs> Eljutunk a dívalényegéig? Nem, de ha, meghal, de ha meghallom a, a, a, a Billy Holidaynak a hangját, a kiállításon, ami, ami nekem is szóval újra és újra ezeket az élményeket meg kell szerezni még építették a kiállítást amikor ott már vetített, egy videót próbáltak ki, és csak meghallottam ezt a, ezt a rekettes elképesztő blues hangot azzal az őrületes számmal a Strange Fruits ami, ami kifejezetten hát ugye ilyen, ilyen néger linkelés, tehát 50-es évek ö, abszolút elnyomás, és ahogy ez a nő azt az egész sorsot, annak a népnek a sorsát, a, a hangjával kifejezte én ezen én berájultam. Szóval még most is borsózik a, a hátam és elcsuklik a, a hangok. Szóval, szóval szerintem ezek azok a pillanatok, amikor egy érzékeny látogató igenis rá tud kapni, hogy Hó. és utána hazamegy, és meghallgatja az összes billiagidé számot, amit csak talán mint amit, amit én is tettem. Utána. Azért mondtam direkt ilyen példát, mert nyilvánvalóan a, a nem tudom én, a Martonévát, vagy a, a Jesse Norman, stb. Ezokat évtizedek óta hallgatom, és és ma már nem gyakorolnak, nem olyan revelációt, revelációt gyakorolnak a csodálatos bűvészetükket, de biztán ismerem őket, tehát nincs ez a nagy aha élmény, mint a, mint a bűvészet esetében. Az én, én számomra. Szóval ilyen szempontból én ez, ez egy nagyon mély kiállítás is tud lenni, csak az a kérdés, hogy, hogy a, a, a szív és a lélek mennyire rezonál. <tos> Nem, hát ugye a, a, a tomposkátja, ez, ez, ez a ami jelleg el, elfoglalja itt a helyet. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást! Én is köszönöm, fantasztikus volt, egy csomó mindent most, most jöttem rá, amikor beszélgettem veled, hogy. Ez is egy óriási dolog. Ilyen beszélgetésekkel kellene fűszerezni ezt a kiállítást. Minél hát meg, meg, meg hát azzal a méltó hölgyel, akit leszólítottam, hogy miért is van itt. Figyelj, figyelj Bata, ennél nagyobb teli találatot, ennél jobban már csak a Woody, erre már csak ő volt képes. Igen. Legyetek büszkék Én. erre a kiállításra. Sziaszt Azok vagyunk. Köszönöm szépen, szevaszt, minden jót. Drága kátyjánk, bucsúzunk tőled, mi fájdalommal tudjátjuk veletek, hogy hosszan tartó ezt hogyan kell tartani ezt? Betegség után Tompos Kátya Jászai Mari és Junior Prima Díjas színésznő énekesnő ma hajnalban elhúnyt békésen távozott körében. Nagyon sokat jelentett számára, hogy betegsége hidére az ország egy emerkét mozdult meg és fejezte ki támogatását valamilyen formában ez a szeretet erőt adott neki és reménnyel töltötte ki utolsó heteit. Halál előtt rendelkezett azokról a lehetőségekről is, ha az összegyűjtött összeg meghaladja a kezelések költségeit, vagy mint sajnos jelen esetben, ha nem lesz lehetősége befejezni. Mivel mindannyiunkat váratlan ért, hogy Kátyá bár keményen és kitartóan küzdött a betegsége, mégis alulmaradt ebben az igazságtalan küzdelemben, nem volt lehetőségünk egyeztetni jogi és pénzügyi szempontból akarat a kivitelezhet, kivitelezhetőségéről. Várhatóan egy hét múlva tájékoztatunk mindenkit az összegyűjtött pénz sorsáról, illetve a támogatás visszatérítésének lehetőségéről. Ezentől a nagy, ez, ez megragadom az alkalmat, hogy őszinte részétemet fejezzem ki mindenkinek. Aki ismert és aki nem ismert és hogy természetesen az a pénz, amit én erre a két jegyre költöttem belét, vagy a hölgy, aki mellém ült, ő is felajánlotta, mondtam, hogy ez szó se lehet. Ha gondolja, akkor ha ki akarja fizetni, akkor ezt az alapítvány számára fizesse ki. Nem tudom megmondani hogy miért, de milyen megérint ennek a 41 éves nőnek a halál, akit nem ismertem, és tudják jól, színházi szakembernek se vagyok mondható. Ha valami nekem jól áll, és ha valami nekem segít, akkor az az, hogyha az érzelmeinek utat engedek, és ha a Kejfejancsinak van jövője, majd kiderül, akkor nyilvánvaló, hogy ez az, amit nekem útjára kell engednem akkor is, hogyha ezzel számtalan embert magamra haragítok. Azt hiszem, hogy a politika nem ér meg annyi teret, mint amennyit én az elmúlt időben biztosítottam neki. Vagy van ennél érdemesebb is. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. Minden a meglepetés és minden a korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor nagy valószínűséggel kedden, Jézuskám életben, vagy még kedden fogunk találkozni, hétfőn biztos, hogy nem. Viszontlátásra, viszonthallásra hallásra. Dörre pont, gmail.com